Remélem, csak itt többféle változott van, remélem, ágyban vannak már, remélem felébredtek már. Remélem egyáltalán. 48 szólnel gergelyel, 49-től pedig Duda ernővel beszélgetek. Ahogy ő írt a ódulával. A koronavírus gazdasági és egyéb kiatásairól valahogy úgy gondoltam, hogy ezt előbb utóbb be kell illeszteni a táncrendben. Most 7 óra lesz 5 perc múlva. Van nagyjából 20 percünk, hogy arról beszélgessünk, amiről akarunk, vagy arról hallgassunk, amiről akarunk. Ez a műsor ugye Santa alcíméből az egyikben azt mondja, hogy benne van mindaz, amit az aznap tudni kell, vagy érdemes, de azt azért már ebben az életkoromban, vagyok, az ember nagyjából sejti, hogy mindenkinek az fontos, ami neki fontos, az, hogy az embernek a fejében legyen egy fontossági sorrendés, hogy az másoknál is így legyen, A sokszor kívánatosnak gondolja, de egyáltalán nem vagyok meggyőződve arról, hogy ez jó lenne. Ahogy van, aki szereti a kelkáposztát, az, hogy kötelezővé tegyék, annak én például személyesen nem örülnék. 712.42. Volna bárki, aki megszólal és elmondaná, hogy mi az, ami őt foglalkoztatja. Tőlem azt is elmondhatja, hogy mi az, ami nem foglalkoztatja. Meg kéne küzdeni a telefonjával. De nem tudom, mi a, mi a baja. Nincs ez. Most is rossz. Nem, most már lehet, hogy eddig sem volt rossz, csak nem beszélt bele. Nem csak próbáltam lekapcsolni az internetet. Szóval engem azt foglalkoztat, hogy egy óra múlva megkapom a hati koltásomat. Igen? És mit várt tőle? Hát remélem, hogy érdem van a szóval. Na, látja, ez egy tökéletes mondat. Igen, igen. Tehát, és azba belegondol, hogy aki nem kapta meg a harmadik oltását, a második és az elsőt se, például az a masszőr, akinél én voltam a hétvégén, ő, mint egy mágnes a vasport, összeszedte az összes olyan részletet, ami igazolja őt, hogy miért, nem, miért is nem oltatja be magát, és ha már a témát én vetettem fel, tehát ha tetszik, akkor a saját zsákutcámba ruhantam bele. Bocsás, közbevágok János, nagyon rosszul hallom magát. Egy-kettő-három-négy-öt-hat és most? Még mindig? Még mindig. Hát akkor vissza kell, hogy hívjam, mert nem, nem tudok, halk vagyok. Hát akkor tegyünk más próbát, majd akkor kurtás úr a hogyha netán véletlen másoknál is halk vagyok. 061, 712, 42. Halk vagyok? Jó reggelt! Jó reggelt! De én... És, igaz, a... És most? Hát nem, nem olyan, mint eddig szokott, de mindegy figyelek, szóval tartottunk a masször. Szóval a masször az gyakorlatilag, hát kis hiány meggyőzött engem arról, hogy kár volt, hogy beoltattam magamat. Tehát le, emiatt nem lettem lebaszva, de, a, de ugye ahhoz képest, hogy én valamikor még függővé tettem azt, hogy én elmegyek-e hozzá hiszen nincs beoltva, azon én túltettem magam, ő meg a maga részéről továbbra se gondolta az, hogy meg kéne, hogy oltassa magát. Mindez, amit, amit ön elmondta, hogy életben azt szerettem maradni, ő úgy gondolja, hogy oltás nélkül is meg tudja valósítani. Hát, de már nem ezek itt van, amikor a professzorral fog beszélni, mert az oltás után tovább kell mennem, de bevallom őszintén, ugye én, én, én, én nem értem az embereket, a Facebook kommenteket, meg a gyereket, e és, és ezzel az oltás. eddig voltak aggödényisták, de, de ezek most oszódásra szaporodnak. Van valami szóval, olyan félelmetes közhangulat van, hogy, hogy nem is értem. Semmit nem ért abból a logikából, amit ők követnek? a gödényék? Nem ők, azok, akik nem, akik nem oltatják be magukat, az nem, azok nem mind gödényistek. világos én csak vicceltem ezzel. De érti nem, nem, nem értem. Nem, nem. Nagyon közel jó barátom is azt mondta, hogy, hogy soha és Még a 90 éves édesanyja se adatni, Szóval, hát nem tudom. Jó, lehet azt mondani, hogy, hogy túl gyorsan kijött a vakcina, hogy kiférleti vakcina, hogy ki tudja, mi lesz a hatása, de hát, de hát látjuk, hogy mi, mi, mi van akkor, ha inkább ott az emberek. Igen, az én emberem a hétvégén elmondta, hogy szerinte gancegás hát semmilyen különbséget nem lát sőt egy csomó beoltottat lát kórházakban meghalni meg nem kórházakban nem meghalni meg beoltatlanok és egyáltalán tehát azt a végén lett egy olyan kuszakép hogy valójában arra jöttem rá hogy kár volt az egészet szóba hozni Megértem. magának már megvan a harmadik meg már régesről uh -huh. még egy kérdés, Igen? ha megenged Említette a komáromi erődöt, Igen. És átmentek az új komárom hídon? Át. Na, arra nagyon büszke vagyok, mert a nagyobb keresztélyen, mint hídépítő mérdők, abban közelműködött. Nagyon szép. Na, örülök neki. Én is örülök. 061-712-42. Amikor ez a koronavírus oltás... Jó reggelt! Jó reggel! Jó reggel! Jó reggel! Rec alig értenő. Igen? Igen, nagyon rosszítú. Elnézést! András, akkor valamit csinálni kéne, mert kettő között már lehet egy egyenest húzni. Egy, egy az még nem elegendő hozzá, de akkor csináljunk valami hangpróbát, vagy nézzük meg, hogy egy két telefonos interjú készül, én nem szeretnék azon itt uh, uh, vackolódni, hogy uh, vagy nem értjük egymást. Mert egyébként nem értjük egymást, azt egyébként is tapasztalom a világ és köztem. András, recsegésről, ropogásról számol be már a második ember. Te mit tapasztalsz? A telefonról beszélnek. Akkor tegyünk még egy harmadik próbát. Én egyébként, ha minden működném, már azt hiszem, hogy nem érzeszném jól magam. Tehát ebből érzem, hogy van élet, hogy problémák vannak. Ha nincs probléma, az biztos a halál. Mint 50 fölött, ha nem fáj semmi. A YouTube tökéletes. Semmi gond. Jó, e, akkor kettő-kettő. E, nem tudom, miért recseg önöknél. Tehát ebben az is benne van, hogy annyira hozzászoktunk ahhoz, hogy nálam valami probléma van, hogyha netán billete önöknél van probléma, azt is úgy tüntetik fel, mint hogyha a központ csinálná rosszul. Egyáltalán mindig a központban van baj. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Figyelek! Igen, valóban egy kicsit telefonos, ahol van. Igen, de most már megoszlanak a vélemények, ugyanannyian mondják, hogy minden rendben van, mint hogy nincs rendben, úgyhogy ezzel most lépjünk túl. Adtunk neki egy reszetet. Jó reggel. Köszönöm szépen, tökéletes. Látja, ennyi! Bár az egész világot így meg lehetne oldani. Gondják el, hogy otthon vannak, rossz kedvük van, és akkor vagy valami nem stíme, és akkor oda megy magukhoz, a férjük, a gyerekük, a szeretőjük, a nagymamájuk, kiúsz belül magukból valamit, visszadunk, és azt mondják, tökéletes. Ennyi. Ezt miért nem lehet megtenni? fé András, ezt valahogy tökéletesítsük a világra. Valami, valami zsinort rakjunk az emberekbe, amit ha kihúzunk és visszadugunk beléjük, akkor eltűnnek a problémáik. Beléjsz az enyém. Újjjjjj. Szegény lányomóan amikor találkozom, akkor ki olyan benyomást keltek, mint ha a világ összes gondja engem nyomasztana. Tehát mint egy ilyen, ha a vállamon lenne a világ, és nekem minden pillanatban. Csak lényegteleted, olyan, hogy jól vagyok, olyan nincs. Állandóan. Vagy a világ béke, vagy a gazdaság, vagy a háború, vagy az egészség, valami. Az árvizek. Tűzhányok. Mondjanak valami biztatót. Pistabácsi, mondjon valami pozitív volt. 06171242. Én például láttam egy bűnrossz előadást. Győrben. Tehát most például lehetne ezt szépíteni. Tele volt a színház, aminek semmi jelentősége nincs, és az embereknek tetszett. Na látják, ez komolyan elgondolkodtatott. Szerintem ez a szerelmes Shakespeare-cívül előadás, ez borzasztó. De rajtunk kívül, akik mi ott voltunk, ezt senki nem látta. Így mi eljöttünk a szünetben, valószínűleg lett volna még két ember Győrben és bozzás közvetében, aki eleve beült volna a helyünkre. Retteletes volt. Bagóberta rendezte, aki állítólag a fülarnikó férje volt, ez nem hiszem, hogy a darabon különösebben meglátszik. Ezek ilyen teljesen lényegtelen információk, csak beszélek, hogy ne legyen csönd. Állítólag ő egy nagyon tehetséges ember, biztos így van. Ez ezen az, elő, ezen az előadáson nem látszott. Állandóan énekeltek, ami gond volt, Állandóan, és most már minden színházban mikroportok vannak. Tehát nem tudom, mint hogyha a veronai arénában lennénk, bár lehet, hogy a veronai arénában sincs mindenki mikroport, én a kaufmann nem láttam régi el nemítélhető módon, csak a plakátját, ami hirdette. Mikroporton keresztül énekelnek iszonyatosan hamisan, és hát olyan, mintha az az osztály, vagy azok az emberek, akik ott azok valami ripastakozaton végeztek volna. 06171242 hat ez már volt Köd. De ahol az emberek zöme él, ott köd van. Négy fok, nálam hat. Ez pedig itt a kéfey amely számtal a az egyikben azt hirdeti, hogy benne van mindaz, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes. Most például azt kell tudni, hogy resetelni kell, mert a resetelés után minden jó. Vagy legalábbis jobb, mint előtte volt. Ez egy 14 éven aluliaknak nem, felette és igen korlátozott mértében ajánlható műsor, ami szól és látható. A hangfunkció állítólag önállóan működik, már is tudom figyelmükbe ajánlani, hogy podcastok nincsenek ebben a formában, de Galambos Ádám szép darabolja pillanatok alatt a műsort és a legkülönbözőbb beszélgetéseket legkülönbözőbb módon követhetik, nem real time -ban. Mindenki eldöntheti, milyen módon hallgatja, nézi, nem nézi és nem hallgatja a kelyfejadsit. 061-712-42, csupa fül vagyok. Jó, Jó reggelt, Hor Horváth Péter vagyok. Sziasztok! Kettő témában haszlóak, már az egyik a Zsiga Zsuzsa, aki már múltkor is telefonált neked téntek, amit nem tudtam élőben hallgatni, mert, mert idegen voltam, és ott nem volt internet. Ö, amikor arról volt, de aztán visszaallgattam éjszaka sort. amikor arról volt szó, ugye, hogy a Rolling stones ez a branch sokárt nem akarja többször játszani, uh -huh. és akkor te megemlítetted azt, hogy hogy a filozófus reper Majka is hozzászólt, amit kicsit, olyan, kicsit olyan cínikusnak éreztem, hogy a Majkát ugye a véleményem miatt ilyen filozófus De nekem tényleg az a véleményem, hogy ez egy őrület, ami van. Talán az Ankőben rizzel meg az elfogyasztott, meg a Tamás bátyja meg a negró cukorka, szóval, meg hogy Amerikában letöntik a 19. egy lovas szobrokat, amiben állítólagosan, vagy akár valóságosan rabszolgatartóklak a szobrai vannak. Szóval abban a, a, a igaz maximálisan egész értettem, amivel te nem értett, hogy ez egy beteg világ. Szóval tényleg nem normális dolog. Szóval a, a, a, ami De ez egy ez semmivel nem betegebb világ, mint ami korábban volt. De nem, nem. Én úgy érzem, hogy am, am, ami most történik, ne hogy a Rolling Stones, hát én, én, én egy kis senki vagyok, én tényleg mindent megengedek magamnak, lehet, hogy túlzás, de hogy a Rolling Stones... Te se minden meg mindent tegyen. magadnak. A piros lámpánál például, hogyha akkor mész át, hogyha szomszédban van egy autó, akkor most már nem telefonálnál. De a piros lámpa nem ugyanaz, ne, haragudj, hogy a brown sugar nem jársz a Rolling Stones azért, mert úgy érzi, hogy úristen, akkor mi lesz? Ki? A Rolling Stones mindent megengedhet, amit akar, elküldheti a francba, aki azt meri, aki mondani, hogy ne jár. Há nem? Hát azért vannak a helyzet, hogy azt mondják, hogy figyelj, takarodjatok, játsszuk, az Nem? Mert megterti, vagy nem? Megterti. Mi nem meg? hát, kérdezd meg a még senki, Na, nem, senki nem tartott revolvert a humbokokhoz. Ezt nem is értem, hogy, hogy, hogy, hogy hova, halad, hova halad ez a történet, de tényleg ez a kezdődött a lovaszóbróta egy, egy másfél évvel ezelőtt, és most már tényleg ott tartunk, hogy, hogy a brancsugat nem, nem játszott többet. Na jó. Szóval mindegy, a úgy is igazságosan, hogy A másik, amit fogsz beszélni a Duda Ernővel, nagyon örülök neki, hiszen te beszéltél először annak idején. Nem, nem én beszéltem először, csak de sokat beszéltem vele. Pálinkás a hamarabb beszélt vele. So, sokat beszélgetté vele. Szóval a Duda Ernő is azt mondja, hogy igenis kötelezővé kell tenni az oltást. És én is, én, én is azt mondtam, hogy többször elmondtam neked is, hogy egyszerűen aki nem oltatja be magát minimum kéttel, és megbetegszik, akkor én annak nem egy pénz. Ha kórházba kerül, akkor kiszámlázzám neki, akár élete fizesse a kórházi számláját. Nem engedném be Bemásárló központokba. moziba, színházba, akinek nincs, nincs valódi, valódi kétoltás bizonyító papírja, és sehova nem menjen. Maradjon otthon, kész. Az a véleményem róla, és ez, ez, ez, itt is radikalizálódik ebbe a kérdésbe, és az egész világ nem radikalizálódik. Hát nézd meg, senki nem meri ezt a lépést. hogy nem, radikalizál, nem? radikalizálódik, hát ledöntik a szobrokat, hát hogyne. Hát figyelj, nézzük ott a kérdés, hogy ez radikalizálódása -e vagy sem. Ha most reggel azt mondanak, hogy nem tudom eldönteni pontosan, hogy mi fontos és mi fontos talán akkor nem lőnének mellé. Most reggel kicsit olyan, hát nem egykedvűen, de úgy nézek magam elé. Aztán mire vége lesz a műsor, addigra valószínűleg összeszedem magam, de most nem tudnám megmondani, hogy merre van a kötelező haladás irány. Egy telefon még belefér 061 712 42, bármilyen témában. Egyet kívánok Vámos Sándor, és egy érdekességet szeretnék Önnel megosztani, nem is érdekesség különben tulajdonképpen. 21, éve, 21 néhány éve hallgatom Önt Horváth Péterrel együtt, és eljött a pillanat, hogy maximálisan egyetértek Horváth Péterrel, doltással kapcsolatos állásfoglalásával. Örülök. Bárki más? Horszábado? Jó reggelt, Brückner Gergelyt keresem. Én vagyok, jó reggelt, szervusz. Szia! Uh, én ezt a mostani helyzetet uh, nagyjából magam számára néhány perccel ezelőtt úgy fogaltam össze, hogy mész az országúton, mész a highwayn, a strádán, az M7-es, az m 1 és állsz. Hosszan állsz, fogalmad nincs. Hogy miért állsz, hosszú kocsisor alakul ki, uh, most azzal nem zavarok be, hogy a szemközti oldalon közlekednek-e vagy sem, mert az szerintem az én példámat súlyosan károsítja. Um, nincs nálad semmilyen mobiltelefon, tehát nincs olyan eszköz, amivel megtudhatnád, hogy mi okozza azt, hogy te az. De még az is lehetséges, hogy a mobiltelefon se ad erről adatot, bár ez meglehetősen ritka. Aztán a hosszú áldogálás után meglódul a kocsisor, és kialakul egy nagyon jellegzetes, aki ilyen szituációban volt, már sokszor megélte, hogy nekilódul, kilódul, megáll, ne kilódul, megáll. Nagyon sokszor ilyenkor következnek be balesetek, mert hogy az emberek felszabadulván, mondván, hogy most már végre mehetnek, utolni akarják érni azt, amit veszítettek időben, akkor ütköznek más autóval, mert nem tartják be a féktávolságot, és egy bizonyos idő után normalizálódik a helyzet, annak függvényében, hogy melyik országban vagyunk, milyen a vezetési kultúra, mekkora volt a dugó, milyen jellegű autópark van. Lehet, hogy teljesen rossz a hasonlat. Én valami hasonlót érzékelek ami itt a COVID-járvány alatt, után, előtt megfelelő rész aláhúzandó kialakul, részint gazdaságban, részint az egészségügyben, részint az emberek mentális állapotában, kicsit rosszabb a helyzet, mint a járvány legelején, mert akkor az általános tudatlanság és az általános félelem sokkal több kérdést és sokkal nagyobb nyitottságot mutatott, legalábbis én ezt tapasztalom, mint ami most van. Tehát Az ember azt gondolná, hogy tapasztalatok birtokában az emberek sokkal okosabbak és ennek is megfelelően, vagy ennek megfelelően viselkednek, de én pont az ellenkezőjét tapasztalom, fogalmam nincs, hogy amit látok, az minek a következménye. Annak a következménye- -e, amit én sejtek vagy sem. Azt látom, hogy az emberiség az én életemben először az bizonyítja a tévedés minimális kockázatával, hogy a gazdaságot és az életet nem lehet leállítani, független attól, hogy az orvosok arról beszélnek, hogy milyen óvintézkedéseket kéne tenni, annak érdekében, hogy a járvány minél lassabban vagy egyáltalán ne terjedjen, de az emberek és az állam nem feltétlen ebben a sorrendben az ellenkezőjét teszik, mert hogy egyébként nem hajlandóak hosszú távon alávetni magukat különböző korlátozó rendelkezéseknek, és aztán a korábbi keszekhusza állapot, ami a fejemben volt, egy újfajta keszekhusza állapotot vesz föl, és valójában a mai két beszélgetés részint veled, Brückner Gergelyen részint Uda Ernő professzorral. Ha nem is azzal a szándékkal készült, hogy rendet csináljatok a fejemben, mert az ott szerintem jelen pillanatban véghez, vita, véghez de hogy valamilyen módon mégis ebbe az irányba haladjunk, a többé kevésbé érthető volt ez a túlságosan nem hosszú szöveg, de azért valamilyen vektor csak volt, ami feléd irányul, és most neked az lenne a feladatod, hogy izé világosságot gyújtsál az én fejemben. Igen, szerintem abszolút jó ez az autós kép. Én egy kicsit Annyival még előrébb is, hogy visszamennék az időbe, hogy képzeljünk el egy olyan utazást, ahol, ahol előtte viszont meglepően jól haladtunk. Tartósan nagyon jó volt a forgalom, mindenki tényleg nagyon szépen, egyenletesen tudott, hát ugye az autós példába haladni, a gazdaságban növekedni, bővülni, és már a gazdaságról szólva nem volt infláció, nem voltak olyan drágák a nyersanyagok, mindent meg lehetett csinálni. Olcsó volt a finanszírozás, alacsonyak voltak a kamatok, tehát nagyon repesett a gazdaság, és akkor ebbe ütött be részben, természetesen elsősorban egészségügyi, de azért gazdasági oldalról is. Hát úgy, Európában legalábbis ugye 2020. márciusában a COVID, akkor jött ez a nagy lefagyás, leállás, és ami valóban a közlekedés és a gazdaság dinamikáján túl is olyan problémát okozott, hogy ezt a kihagyott időt, amíg álltunk a dugóba, sokan beszerezték volna hozni, elindult egyfajta őrült rohanás, és amikor mindenki akart valamit csinálni a gazdaságban, amikor mindenki bepótolta volna az elmaradt építkezést, termelést, autóeladást, akkor, akkor új jelenségekkel kellett megismerkedni, nagyon fölmentek bizonyos alapanyagok árai, amit még ezekben a percekben is nyögünk, nagyon elszálltak az energiaárak, Tehát valami fajta olyan strukturális probléma is kialakult a világgazdaságban, hogy, hogy ezerrel akartuk fűteni a kazánt, mindenki kereste az anyagot, a, a, az üzleti lehetőséget, csak közben azért fennakadások alakultak ki ebben az óvatosabb másfél éves időszakban, nem minden gyártókapacitást lehetett újraindítani, nem minden erőművet lehetett azonnal bekapcsolni. Elmaradtak az energetikai fejlesztések, megdrágult a, a szállítás, a konténerek. Álljunk ez a... meg itt, azt kérdezem tőled, milyen mértékben állt meg a világ, és ez a megállás földrészenként mennyire volt különböző. Ilyet ugye te az életed folyamán, nagy valószínűséggel, ezt a tévedés minimális kockázatával állítható, nem tapasztaltál még. Ilyen gazdasági leállás nem, ugye az én aktív életemben a 2008-2009-es nagy pénzügyi krízis esett. Amikor... A krízist és ezt össze lehet hasonlítani? Sok szempontból össze lehet, csak akkor lehet, hogy az összehasonlításból ugye a különbségek jönnek ki erősebben. Én a 2008-asnál azt mindenképpen kiemelném, hogy azt a gazdaság magának okozta. Igen. Tehát ugye volt egy túlzott hitelezés, olyan pénzügyi, mérnöki munka, vagy olyan az angolt próbálom, amit kicsit rosszul lefordítani, tehát olyan termékeket kreáltak a pénzügyesek, amelyek aztán megbolondultak. Lehetett kire haragudni, mondjuk a bankokra, vagy a spekulásokra, a Ehhez képest, ugye egy bő évtizeddel később nem volt igazán kire haragudni, meg lehetett próbálni, hogy nem tudom, a kínaiakra, vagy akármi, de, de azért igazán senki tehát egy, egyfajta erkölcsi összefogás vagy közösségérzet felerősödhetett a, a, a társadalmakban, a gazdaság szereplőiben. Tehát nem, nem volt kit okolni, nem volt kire ráverni a, a, a balhét, inkább egy, egy olyan nagyon gyors mentési munka kezdődött, amit biztos, hogy majd 5-10 év távlatából értékelni fogunk, hogy érdemes volt-e hát gyakorlatilag nyakon önteni a világgazdaságot elképesztő mennyiségű pénzzel 10-15%-kal megnövelni mindenhol a GDP arányos adósságot, mert ez tudta ezt a rendkívüli helyzetet kirángatni, ezzel tudott egyfajta folytonosság fennmaradni a vállalkozások életébe. Lehet, hogy ez egy jó döntés volt, az is lehet, hogy, hogy nem, az is lehet, hogy ez is megbosszulta magát, és mégis a tankönyvi modellek érvényesültek például az, hogy a sok pénzből előbb-utóbb infláció lesz, és előbb-utóbb... Igen, de ha te... maradok az autós hasállatnál, lehet, hogy rossz. Abban az esetben ott 2008 környékén elromlott az autó. Itt most, nem erről volt szó, itt most egész egyszerűen leállították az autót, benne volt a sluzzkulcs, és állt. Az Igen. autónak magának semmi baja nem volt, de azt mondták, hogy most közös érdek, hogy álljanak az autók. Így van, és visszatérve még az előző kérdésedre, hogy ugye mértékében, illetve regionálisan földrészeket tekintve, ez valóban egy olyan válság következett be, amiért még életünkben nem láttunk. Nem volt egyébként nagyon érdekes, hogy népesség arányosan szinte azt lehet mondani, hogy ugyanannyi ember maradt gazdaságilag növekvő térségben, ugye ennek a fő hatása az volt, hogy Kína az még így is pluszos tudott maradni, de az országok számát tekintve, hát körülbelül a négyötöde az országoknak, ugye recessziót élt át, 2020-ban visszaesett a gazdaság teljesítménye, és ott is, ahol esetleg valami fajta növekedés fennmaradt, ott ezt úgy kell elképzelni, hogy a 7-8 százalékos lendületből lett mondjuk 1-2 os növekedés, amit azért meg tudott menteni ez a India, Indonézia, Kína, ez a, ez a térség egyedül viszonylag gyorsan, ugye Dél-Kelet-Ázsia kilábalt, és elég hamar elkezdte Itt meg kell állunk. Az a kérdés, hogy te, mint gazdasági szakember, de mindenféleképpen gazdasági újságíró, hogyan viszonyultál ahhoz a döntéshez, hogy józanul, vagy éppen részegen, Nézőpont kérdése, úgy döntött a világ, vagy a világ zöme, hogy megáll. És hogy ezzel fog majd reagálni a koronavírusra, ezzel fogja visszaszorítani, és ez lesz az eszköz ahhoz, hogy minimális veszteséget szenvedjen el. Mert ugye szubjektív. ilyen döntést hozni nem volt könnyű, ilyen döntés korábban nem volt, mégis úgy tűnik, hogy hoztak ilyen döntést, aztán szépen felszették ennek a tapfáit, és amikor második, harmadik, negyedik hullám jött, amelynek a mértéke akár elérte az elsőt, soha többet nem tettek olyat, mint az első alkalommal. Igen, igen szubjektív élmények jutnak eszembe, tehát egyrészt saját magamon is láttam, hogy ugye a házhozszállítással rendelt élelmiszereket egyesével fertőtlenítő hangulatból, hogyan váltottunk át abba, hogy pár hónappal később már beültünk a kiülős helyekre, amikor lehetett. Tehát ugye a hozzáállás is nagyon változott, pedig a vírus egyáltalán nem enyhült, hanem inkább, inkább gyorsabban terjedt. Volt bennem egy furcsa érzés, hogy jön valami, és akkor tényleg, Hát ez a, ez, ez a reakció, hogy akkor behúzódunk a barlangjainkba, hogy itt, itt tart az, az, az, az emberiség, és, és nagyon érdekes volt megnézni azt, hogy a kezelés sem volt egységes, tehát azok az országok, és itt a legjobb példa mindig, ugye ezek a nagyon kicsi, nagyon fejlett dél ázsiai országok, Tajvan, Szingapur, valamennyire, Dél-Korea, Hongkong, mindenképpen. Ebből abor... a szempontból ezek miért mint államok? Miért ők a kirakat? Azért, azért, mert ugye ők voltak azok, akik egyrészt nagyon közel voltak a, a gócponthoz, és mégis az első időszakban a gazdaság leállítása nélkül is nagyon jól tudták kezelni a helyzetet. Ugye azt hiszem, hogy ebben azért valami fajta olyan kulturális különbség is lehet, hogy Ázsiában, vagy ezekben az országokban eleve egy kicsit erősebb, például a, a, a járványoktól való félelem, tehát a maszkviselé, és a, a, a engedelmesség, hogy így fogalmazzak, tehát az, hogy hogyha van egy szabály, akkor azt betartják, lejelentik, úgy mennek ki. De érdekes módon ugye ezek az államok az első hullámban szinte a gazdaság megállítása nélkül, természetesen az ilyen évtermi, meg ilyen dolgok ott is voltak, de a gyárak működtek, a kereskedelem működött, tehát ők egy nagyon, nagyon olyan mintát mutattak, hogy ez így is lehet. És ugye amikor megjelentek azok az egészen elképesztő számok 2020. második negyedévéről, amikor... 15-30 ékkal estek ágazatok, amikor mondjuk tizedére esett vissza az új autóértékesítés, akkor egész egyszerűen elkezdtek számolni a politikusok meg a gazdasági vezetők, és arra jutottak, hogy óriási veszteséget embervesztességet... Bárják, átugrottunk egy logikai izét, amit te magad tettél le. A kisállamok és a nagyállamok közötti különbség... E, aztán mennyiben szűnt meg, illetőleg, hogy a kisállamoknak a példája mennyiben mérvadó, hiszen a nagyállamok ugyanezt nem követték, tehát hogy ezek egymáshoz hogyan viszonyulnak? Igen, ez egy nagyon összetett kérdés, mert volt aztán később egy olyan hullám, amikor a kisállamok lemaradtak, tehát például amiatt, mert ugye ők olyan alacsony számokat produkáltak, hogy az oltásnál kevésbé volt társadalmi igény az oltásra, tehát például Tajvan és Hongkong példáját mondom megint, ők aztán kifejezetten nehéz helyzetbe kerültek, amikor az oltási lendület Izraelbe, Egyesült Államokba, bizonyos szempontból, akár itt Kelet-Közép-Európába már, már rendesen megindult. Nekik ott volt egy, egy vesztésük. Ugyanakkor a gazdasági számaik azok egyébként jók maradtak, ez inkább a mondjuk a halálozási arányok, meg az átoltottsági arányokra vonatkozik, amit említettem. De azt hiszem, hogy nagyon sokan követték a, a, a példájukat, és hát valamikor a második hullámban, a harmadik hullámban már mindenhol az volt a metódus, hogy a nagy lezárásokat kerüljük el, megfelelő egészségügyi jóvéntészkedésekkel, de a gyártókapacitások működjenek, tehát valamiképpen egyszerűen arra is hangsúly került, vagy nagyobb hangsúly került, Hogyha hát annak is súlyos vesztesége van, hogyha az emberek elveszítik a, a munkájukat, a életcéljukat, életkedőket, tehát egyszerűen egy olyan komplexebb kezelés indult, ahol hát olykor a járvány terjedés rovására, vagy abból kicsit engedve is, de, de ugye felmaradtak a a kérdés, a nem tudom jobban föltenni. jó vagy rossz döntés volt a leállás? Nem, nem rossz a kérdés, csak a választ én nem tudom. Tehát ugye utólag talán azt gondoljuk, hogy, hogy nem a teljes leállás, a minden megérintésétől való rettegés, hanem sokkal inkább ugye a, a tudatosság, a, a, a maszkviselés, a fertőtlenítés, a kézmosás Tehát lehet, hogy valamivel erősebb gazdasági aktivitással és egy kicsit kisebb rettegéssel is, meg lehetett volna közelíteni az első időszakot, de hát azért ne felejtsük, hogy akkor még nem volt olyan fogódzónk, hogy nem volt még oltás, meg kilátásban se volt okay, oltás. Oké, azt kérdezem tőled, az oltás alatt mit élt át egy olyan ember, mint te, vagy egy más gazdasági szakember, aki nézte a Paksiatorum erőműben Ferihegyen, vagy a Názában az óriási kijelzőket, és látta, hogy hát egy olyan folyamatot él meg, amilyen folyamatnak még sohasem volt a része, fogalma nem volt, hogy meddig tart, de azt látta, hogy Hát egész egyszerűen csökken a hőmérséklet, mert nem fűtenek. Tehát, hogy mit élt át akkor egy gazdasági ember, beleértve, hogy ez egy lehetetlen szituáció, beleértve, hogy ez egy érdekes szituáció, beleértve, hogy ez egy fenntarthatatlan szituáció, beleértve, hogy ez egy meddig fenntartható szituáció, hiszen ilyen korában nem volt. Igen, nagyon fontosnak nem vagyok benne biztos, hogy arra kérdeztél rá, amire válaszolni fogok, de én most leragadnék Figyel. konkrétan Paksnál, meg leragadnék az úgynevezett kritikus infrastruktúráknál. Tehát ezt a járványt úgy átvészelni, hogy mindenkinek ment otthon a, az ára, a gáz, a víz, hogy működött az internet, hogy tudott telefonálni, hogy nézhette a sorozatokat, uh -huh. azért ugye egészen más volt, mint hogyha ezt úgy kellett volna csinálni, hogy tényleg minden uh -huh. leáll, és ezek a bizonyos kritikus infrastruktúrák nem szolgálják ki az otthon ücsörgő, vagy dolgozó embereket. Tehát én azt gondolom, hogy az egy nagyon-nagyon fontos pozitívuma volt ennek az amúgy egyértelműen havária jellegű időszaknak, hogy valójában az életünk más esetekben normális alapkeretét biztosító szolgáltatások továbbra is működtek. Nyitva voltak az élelmiszerboltok, eljutottunk Patikába, és ezek az előbb felsorolt szolgáltatások. Oké, okay, de hogyha egy házi asszony vagy, és vagy házi, nem tudom, mi vagy, és én rántott húst akarok enni, mert otthon óriási készletek vannak, akkor ugye előbb-utóbb abba a helyzetbe került, hogy azt mondtad, hogy fiala, most innentől kezdve más teszel, mert az a készlet, amit mi felhalmoztunk, az megszűnt. Azt megettük. E mit ért át a világ, hogy miközben ezek az infrastruktúrák működtek, tehát látszólag olyan volt, vagy sok szempontból olyan volt, mintha semmi se változott volna. Ugyanakkor, ha kimentél az utcára, akkor azt láttad, hogy senki is sincs ott, miközben nem egy science fiction filmben voltál. Igen, ez egy nagyon érdekes dolog, és most nem a 2008-est, amit elő már szóba hoztunk, hanem egy másik súlyos hát, válságot, vagy tragédiát hadd hozzak analógiának, ugye a, a tornyok 2001. szeptember 11 i lebomlását, vagy lerombolását, hogy ugye ezekben a helyzetekben van egy nagyon érdekes ilyen, egy ilyen fogyasztói viselkedés. Ugye mi történhet, amit most is láttunk, hogy az egyik ez a félelem, az óvatosság, a beraktározás, néven a pánikvásárlás. Tehát ugye aki tudott be regisztrált, egy idősávban megpróbáltan valamelyik házhoz szállítótól kirendelni a következő két hónap legszükségesebb élelmiszereit, vagy, vagy ha elment fizikailag a boltba, akkor ezeket a tartós cikkeket, olaj, rizs, keksz, ezeket nagy tételben felvásárolta. Ilyen szempontból, hogy az ugye, az még, még jobban is ment egy ideig, mint, mint, az, mint az szokásos. És emellett van egy olyan Ugye nem jártunk közösségbe, tehát ugye egy csomó olyan termék van, ami, ami a, a vendéglátásban fogy el a, a jó minőségű bora, a libamája, a legértékesebb hús részek, ugye ezeknek meg gyakorlatilag teljesen megszűnt a, a, a piaca, mert ezeket nem vittük haza, a 8000 forintos bort, azt nem vigasztaltuk magunkat azzal, hogy akkor otthon ilyeneket ittunk, azok a rendezvúk, meg az üzleti vacsorák kellékei voltak, és nem, a, nem az otthoni fogyasztásnak. És nagyon érdekes, hogy 2001-ben emlékszem, hogy ugyanezt tapasztalták, hogy egyszerűen volt egy világvége hangulat Amerikában, vagy nem pont ugyanezt, vagy inkább most a elemet mondom, de hát egy olyan most már úgyis mindegy, költekezzünk ki, és bizonyos szempontból ilyen luxus cikkeket is nagyobb ütembe kezdtek el vásárolni, mint ahogy amerikai zászlót, meg érdekes módon koránt, meg egy csomó ilyen terméket megfigyeltek, hogy mit kezdtek el ebben a nagyon hát, ijesztő napokban vásárolni az emberek. És ugye most is volt egy csomó ilyen hatás, hogy hogy mi az, aminek megnőtt a kereslete azáltal, hogy otthon ragadtunk, hát a WC papír volt például egy ilyen ismert. Termés. Igen, de én például azt olvastam, hogy az alkoholfogyasztás is jelentősen nőtt, és abban a prémium interloknak a fogyasztása nem esett vissza. Lehet, hogy egyébként ebben igazad van, ennyire pontosan ezt nem tudom. Én azt láttam az alkoholpiacon, hogy a a, a sör értékesítés az érdemben nem változott. A borosok nagyon szenvedtek, ugye azért nagyon sok eseményhez kötődő borfogyasztás van, tehát lehet, hogy a, bevittük a megfelelő alkoholmennyiséget, vagy a szokásos alkoholmennyiséget a szervezetünkbe, de ezek a, ezek a borkostolók, ezek a céges események, amikor 50 üveg jó minőségű bor elfogy egy vacsoránál, amit nem tudom, Ház ember elfogyaszt. Ez nagyon látszott a magyar borászok életében. Megpróbáltak egyébként viszonylag gyorsan átállni ők is az ilyen internetes kiszállítós értékesítésre, de valójában azért az esemény. Ények, hát Jó, dő. akkor ide, tegyünk Én egy tudod. veszőt. Maga a home office, mint jelenség korábban is jelen volt, de most hirtelen általánossá vált. Ez szintén egy olyan elem, amely nem volt jelen a korábbi életünkben, hozzátéve, hogy próbált volna a 80-as években egy ilyen járvány, ilyen helyzetet szülni, amiről te beszélsz, nevezetesen, ugye, TV ára, megyebek, hát annak egy része biztos meg lett volna, de az internet hiányából adódóan, mondván, hogy még nem fedezték fel, vagy lehet, hogy felfedezték az amerikaiak az űrkutatásban, de általánossal a világban még nem vált, nem volt jelen, és maga a home office az úgy jelent meg, ami korábban sohasem, és felmerült, hogy van egy olyan alternatívája az életnek, amivel mindenki számolt, de sohasem élte úgy meg, mint most, és mindenki úgy kóstolgatta, és végül is idegenkedtek, de működött, ami a maga nemében számomra tényleg science fiction volt. Én végig dolgoztam, de ebből a szempontból én nem voltam az átlag. Igen, én gyakorlatilag végig homofizba éltem át ezt az időszakot, és Két-három nagyon érdekes élményem volt ezzel kapcsolatban. Ugye az egyik az egy ilyen, az egy ilyen általános megközelítés, hogy régen a home office egyfajta ilyen kafetériának, vagy minek gondoltuk, hogy hát egy jó cégnél két hetente egy napot otthon lehet maradni és úgy dolgozni, ez mintha egyfajta jutalom lett volna. Aztán ebben az időszakban kiderült, hogy ez egyáltalán nem egy... egy, egy egy jutalom jellegű, egy ajándék jellegű dolog, hanem egy gyakorlatilag ugyanolyan vagy akár jobb hatékonyságú munkát biztosító lehetőség. Tehát ilyen is azt tapasztaltam, hogy ez általában működött, az emberek rendesen és sokat dolgoztak. Egy másik ilyen érdekes tapasztalatom volt, hogy ugye nagyon büszkék voltunk arra, hogy milyen gyorsan sikerült a, a mondjuk a digitális átállás az oktatásban, voltak is ilyen magyar fejlesztésű rendszerek, kréta, ilyesmi, de valójában ugye nyilván nem nekünk kell kitalálni azt, amit sokkal gazdagabb országok, és sokkal nagyobb cégek kitaláltak. Tehát valójában a nagy IT cégek, a szilécium nagy cégeinek a, a, a szolgáltatásait, videóchet, e-learning megoldásokat elég gyorsan bevezettük, de, de nem tehát ezeket használtuk, és, és senki nem a, az egyedi meg a saját csatornáit, hanem pillanat alatt a Teams-et, a Meet-et, a Zoom-ot, a Skype-ot, a nem tudom mi, ezeket ugye ö, tudta hasznosítani. Nekem, mint újságírónak egyébként az volt neked nem érdekes élményem, hogy amíg ez volt az alaphelyzet, hogy mindenki elfogadta azt, hogy, hogy home office van, akkor valahogyan átállt egy kicsit a ugye én sok ilyen oknyomozó jellegű anyagot írok, és volt egy pár hónap, amikor azt éreztem, hogy akik megkövetelnék amúgy a személyes találkozást, most belemennek abba, hogy valami digitális csatornán is beszéljünk, mert annyira ebbe az irányba fordult a világ, és amikor már hibrid megoldások voltak, tehát már azért voltak személyes programok, akkor ez elég gyorsan el is illant. Tehát akkor, akkor valagyan a kritikus, hogy a bizalmasabb beszélgetések megint visszakeveredtek a valós térbe, de én összességében egyébként azt értem meg, hogy azzal, hogy, hogy nem kell utazni, hogy egy információt, nem egy órát kávézunk, hanem egy gyors telefonnal vagy videóbeszélgetéssel cserélünk információt. Én valószínűleg összességében hatékonyabban Dolgoztam, de hát egy csomó élmény meg kiesett, például az új emberek okay. megismerése. Itt álljunk meg. Azt kérdezem tőled, hogy uh, talán nevezzük első hullámnak, bár az fejemben már kavarodnak a hullámok. Uh, amikor véget ért és uh, nyitásra készen állt a világ, akkor, ha húzunk egy vonalat, milyen állapotban találta a nyitás a világgazdaságát? Eltérőben, ugye én ezt, a, ezt az időszakot, amiről beszélünk, ezt már 2020 nyarára teszem, mert ugye az első nagy megrémülés után, ha emlékezünk, ugye a tavalyi nyáron már azért találkoztunk, kiültünk, a belföldön legalábbis nyaraltunk, és ugye nagyon, nagyon szétszóródott a mezőny. Ugye volt egy pár olyan ágazat, ami kifejezetten nyertese lett ennek, hát most említettünk már élelmiszertermékeket, házhozszállítást, digitális oktatást, pénzügyi szolgáltatásokat, online postát, nagyon sok minden valóban egy kicsit átugrott öt év fejlődési szakaszát, és, és megismerték az emberek. Hasonlóképpen egyébként, most ugye előbb az idegenforgalmat említettem, ugye a belföldi szálláshelyek azok nyertesei lettek ennek, hogy a magyarok, akik amúgy nagyszámban ilyenkor külföldre mennek. Kevésbé mentek külföldre, és hát ugye voltak a, a nagy lefagyások. Hát nekem a legerősebb lefagyás az ugye részben a szórakoztató iparnak a helyszíni rendezvényei, fesztiválok, koncertek, és nagyon erősen, és ez az egy, ami még szinten most is teljesen így maradt, ugye a ezek, ez a vállalati konferencia, turizmus, tehát azok, akik hangosítanak, akik eseményeket szerveznek, akik kifejezetten széges csoportokra indultak, ugye ez teljesen lefagyott. Tehát itt volt a, az egészségügyi kockázaton túl egy olyan jogi kockázat, vagy jogi félelem is, hogy a cégek nem akartak összeterelni embereket. Tehát például ez az ágazat, ez mindennél jobban, lefagyott, és aztán úgy szép lassan elkezdtek kiegyelni. Az építőipar például érdekes, az Magyarországon nem állt le, Olaszországba leállt. Tehát ilyen, ilyen különbségek is voltak az egyes országok között, hogy, hogy hol, melyik ágazat Itt állj meg fagyott. egy pillanatra. Azt kérdezem tőled, ez egy oldalág, de aztán visszamegyünk a fősodorba. Magának az oltásnak, a, a vakcinának a megjelenése, hozott-e érdemi változást, vagy sem? mindenképpen. Ugye Egyrészt azt gondolom, hogy hozott egy remény, tehát egyszerűen elkezdtek az emberek már nem a nyági immunitásról, meg a majd vége lesz hangulatból egy, egy valós kapaszkodót találni, hogy mi az, amivel túl leszünk ezen a dolgon, hogyan lehet bátrabban tervezni. Van, aki szerintem még valójában most se tervezhetne, de mégis ugye elkezdtünk csak egy magyar mellékvágást, ugye most vesz az állam a minden igaz repteret, tehát elkezdtünk újra bízni még a légi közlekedésben is, egyáltalán nem biztos, hogy, hogy ott nem lesznek tartósabb veszteségek, de egyszerűen az oltás adott egy olyan reményt, hogy, hogy ennek tényleg belátható időn belül vége lesz, meg egy olyan személyeset, hogy hát aki nem oltatja be magát, az, Persze, magára, nyilván Itt egy pillanat, ugye vegyünk két vezető országot, az Egyesült Államokat és Angliát, ugye a két ország átoltottsága merőben más, ugyanakkor azt az ember nem tapasztalta, de én egy outsider vagyok, és nem is értek hozzá, csak nagyon kíváncsi vagyok. Legalább annyira kíváncsi vagyok, mint amire nem értek hozzá. Hogy vajon miközben Amerika egészen elképesztő számokat produkált halálozásban, tehát az, az már szabad szemmel látható volt, uh, Anglia meg küzdött különböző Uh, hullámokkal, de az átoltottsága révén, uh, relatíve egy gyorsan egy békeállapot is úgy tűnt, hogy uh, feltűnik, és közben mégse érezte az ember, de még egyszer mondom, ez egy outside szöveg, ha nem igaz, akkor javíts ki, hogy a két ország uh, termelésében érdemi különbségek lennének, és mondjuk az Egyesült Államok csak csupán abból adódóan, hogy mit szenvedett el, most hogy milyen okból azt tegyük félre a koronavírus járvány miatt, emiatt egyébként gazdasági nagy hatalom is megszűnt lenni. De közben ez nem így van, illetve azt sem érzékeltem, hogy megroppant volna az Egyesült Államok, mert hogy olyan jellegű gondot okozott volna neki a koronavírus, ami e, e, jelentősen nem, de érdemben változtatott volna a gazdasági teljesítményén. Ez egy felületes szemlélőnek, egy outsidernek a nyilvánvaló e, kinyilatkozása, aki egyébként nem lát a sorok közé? Vagy ez hogyan van? Tehát az egyetet, ember azt az, gondolja, hogy gondol. egy beteg ember teljesítménye, ha ez egyáltalán betegség, és jobb, jobb a példa, átmenetileg kisebb, mint amikor egészséges volt. De én ezt nem tapasztaltam, de lehet, hogy rosszak a tapasztalataim, vagy egy rosszul A Egy adalékot, kezdem esetleg Egyesült Államokkal, az talán extrább volt. Ugye ott, egyrészt nagyon bizonyította azt, hogy Amerika továbbra is hisz a piacban, amikor bejött a Covid, ott egy pillanat alatt két számjegyű lett a munkanélküliség. Egyszerűen ugye az első körben azt mondták, hogy most ez van, hogyha a cégnek nem éri meg alkalmazni milyen körülmények között az embert, legyen munkanélküli, majd ha jobb lesz, úgyis felszívja ez a jól működő gazdaság a munkát. Egy pillanat alatt lett, nem tudom, 15% a, a munkanélküliség, és aztán tényleg ez, ez, ez vissza is szaladt. Azért Amerikában nagyon fontos volt, ugye mind az usa mind az Egyesült Királyságban nagyon fontos, volt az, hogy egy rossz megközelítésű vezetői attitűddel kezdtek neki, tehát ugye Donald Trump és Boris Johnson is arról beszélt, mint hogyha ez egy könnyen leküzdhető, valamennyire izolált jelenség lenne, és hát azért ez nyilván segített abban, hogy ezekben a nagyon tehát egy New York vagy Londoni utcát képzeljünk el, tehát ezekben az elképesztően sűrűn lakott metropoliszokban tényleg berobbant és, és borzalmas produkált végül is mindkét helyen. Ugye Amerikában Hamarabb, aztán jött egy gyors átoltás, az Egyesült Királyságban pedig kicsit jobban indult, ott is rosszak voltak a számok, de ott a delta variáns okozott, aztán később egy nagy ugrás. De amit mesélni akartam, hogy aztán az amerikaiak kitaláltak egy hosszabb távon szerintem veszélyes ötletet, hogy mindenkinél jobban nagyon öntötték pénzzel a gazdaságot. Tehát ugye az, amit most látunk, hogy minthogyha nem torpant volna meg a, annyira a gazdaság, Abba, ez az elsősorban a helikopterpénznek nevezett jelenség, hogy az állampolgáronként ezer dollár fölötti összegeket Igen. körben szórtak ki, amit egyébként nem így, de nyilván jutott ebből fogyasztásra, ami serkentette az aktuális gazdaságot, elég jelentősen egyébként hitelkiváltásra, sőt tőzsdézésre is ment ezekből a talált pénzekből, ami meg ugye sok ilyen, egyrészt átalakította az amerikai hitelpiacot, meg nagyon megemelte az amerikai tőzsdei árakat, mert egy idő mindenki már részvényeket vett. Ezek sem a legjobb jelenségek. De hát ami meg egészen elképesztő, ugye van egy ilyen online óra, ahol lehet követni valós időben, hogy hogy áll az amerikai államadosság, hát az egy ez egy döbbenetesen, szárnyaló, sebesen, rohanó őrület. Ugye nekik ez nem okoz akkora problémát, mert maguknak vannak eladósodva és a saját pénzükben, de hát az, amit most az Egyesült Államok munkamegtartó csomagra, infrastruktúrális csomagra, helikopterpénzre kiosztott, az én nem tudom elképzelni, hogy ez ne bosszulja meg magát a jövőben. Tehát ez egy ott mindenképpen azt érezem, hogy egy túlméretezett ilyen likviditás öntöttek a piacra. Oké, okay, akkor jöjünk vissza. Függetlenül, hogy most megkérdezhetném, hogy aztán mi lesz, de van még mód máskor beszélni egy más periódusában az életünknek Uh, ugye itt volt a nyár, akkor ugye azt lehetett tapasztalni, hogy az építőipari anyagok a, a, elszálltak, és akkor most én nem ragadnék le az építőipari áraknál, itt most elkezdenénk arról beszélni, ami az én példámban nem volt visszautasítva, elindulunk, megállunk, elindulunk, megállunk, ütköznek autók, mert nem tartják a féktávolságot, és ez valójában azóta is tart. Én ugye azt kérdeztem tőled, amikor telefonon beszéltünk, hogy például ami az energiaárak elszabadulását illeti, az mennyire post-covid jelenség, mennyire van összefüggésben a környezetvédelemmel, ezt már te hoztad be, mennyire van összefüggésben az energia ár liberalizációval, mert ezek ugye egymástól teljesen független dolgok, és attól független, hogy az én fejemben egymás mellett vannak, attól azért nagy valószínűséggel más-másokból hatnak, legfejebb ezek a hatások valahol egyesülnek. De például az energiárak elszabadulása mögött mennyire van a COVID? Nagyon. Én azt gondolom, hogy minden felsorolt tényező igaz, és bizonyos szempontból most erősítette egymást. Ugye ezt hívták, hogy most elterjedt ez a kifejezés, hogy a tökéletes viharra, amikor ugye minden csak erősíti a jelenségeket. Tehát ugye a COVID elsősorban úgy jött be, hogy egy, egy visszafogott energiafogyasztás, egy leállás, időszakában elmaradtak a szükséges fejlesztések is, hirtelen berobbant a gazdaság, az energiakereslet nagyon megnőtt, ezen nem feltétlenül tudott lépést tartani a kínálat. Az Azt röshatás... kérdezem tőled, hogyha fölmész a Himalájára és onnan nézze le mindaz, ami itt az elmúlt időben történt, és nagy valószínűséggel, tehát hogy történni fog az már a meteorológia. Egyébként szabályozható lett volna, mondván, hogy egy olyan ember, aki elemzésekkel dolgozik aki számokkal dolgozik, és azok a számok hosszú távra is tudnak számára prognózist adni, még akkor is, hogyha ilyen jelenségekkel korábban nem tapasztalt, beépíthetett volna a világ olyan gátakat, amelyek ugye nem tetszettek volna, de ezt a jelenséget csökkentették volna, vagy eleve nem jött volna létre, vagy ez egy falanster, ami az én fejemben van, a világ pedig nem az. Hát utólag biztos, hogy könnyebb ugye, okosnak lenni. Az... az energia, tehát az, hogy a, a felszabaduló világ sokkal több energiát fog fogyasztani, és azt nem fogja tudni teljesíteni az ipar, és ebből gondok lesznek, azt gondolom előre lehet -e sejteni, legfeljebb a mértékét és a, az ágazatokat nem lehetett előre látni, hogy mit hol fog okozni. Így van, tehát az, hogy, a, hogy mennyire lesz gyors mondjuk a dél ázsiai gazdasági fellendülés, azért az, azt hiszem, hogy meglepte a világot, tehát hogy a vártnál gyorsabban visszarendeződtek a gazdasági kapacitások. És én azt gondolom, hogy azért nem, tehát a kínálati oldal is fontos, az ellátási oldal, mert amíg nagyon alacsony voltak ugye negatív olajárak, meg negatív áramárak, tehát ki az, aki egy remélt ö, fellendülésre már egy évvel korábban, mínuszos áraknál azt mondja, hogy na én most építek egy olyan kapacitást, amivel jobban ki tudom szolgálni a dél kelet ipart, amikor ugye éppen semmit nem kapna az energiájáért. Tehát biztos, hogy lehetett volna valamilyen módon erre kalkulálni, vagy aki jól sakkozott az a ö, határidős piacon az ötöd akkor a gázárak idején megérezte ezt a trendet, akkor egy rakatpénzt kereshetett, de hát aztán tényleg nagyon sok egyéb szempont is bejött. Én az egyik legpozitívabb dolognak tartom az elmúlt időszakban az energia átmenetnek a, a meggyors, felgyorsulását, és azért azt gondolom, hogy a, a, semmiképpen sem a zöld változásoknak írható föl a mostani ár, de azért a várakozásokat, meg például a német energiafordulatot, ők ugye a szenetnek az atomot egyszerre vonják ki ezeket a kapacitásokat. Hát egy ilyen nagyon összekapcsolt piacon, ahol minden árampiac, minden másik országgal össze van kötve, hát az is hazugság lenne, hogyha nem mondanánk azt, hogy ezeknek azért van hatása, hogyha hirtelen bezárnak egy csomó szenes erőművet, be, kivezetik az atomerőműveket, ráadásul valahogyan olyan volt a, ez már lehet, hogy klímaváltozás, olyan volt idén a, a klíma, hogy a német, szeles, erőművesre termeltek elég energiát. Tehát tényleg sok tényező jött össze, akkor még nem is beszéltünk a geopolitikáról, hogy az oroszok az északi áramlat kettő, meg Ukrajna elkerülése, meg ilyen projektek miatt kevesebb gázt szállítottak nyugatra. Tehát annyi minden összejött, hogy én azt gondolom, hogy ahogy a te képedben, ugye ez az inga majd, majd lenyugszik és visszarendeződik, a forgalom stabilizálódik, ez biztos, hogy így lesz, de azért a tényezők egy része olyan, ami tartósan velünk maradt, tehát egy átlagosan magasabb energiaárszintet gondolok, csak nem ennyire magasat, mint ami most van. Ez mindnek a függvénye? Hát alapvetően mindig a piaconak, tehát ugye kereslet, kínálat az energiapiacon még nagyon erős a szabályozás szerepe. Tehát az, hogy milyen széndiokszitkvót, a szennyezést, a foszilis energiát hogyan adóztatja meg, a rendszer, mennyire finanszíroznak a bankok mondjuk gázos erőműépítéseket, ezek mind számítanak, de azért a legfontosabb az, hogy mennyire lesz erre a magasabb keresletre, mennyire tud ráépülni gyorsan a kínálat, és folyamatosan épülnek a naperőművek, a megújuló energiakapacitások állandóan nőnek, ma még az unión kívülről nagyon sok piszkos energia jön, tehát a a bosnyák, ukrán, szerb, marokkói, én nem tudom, ilyen szenes erőművek is azért tudják pótolni az áram igényünket. Ez nyilván nem tél, hogy, hogy nagyon szennyező erőműveket egy kicsit kiebb pakoljunk az Unióból, mert az végül is a bolygó szintjén ugyanazt a kárt okozza. De tehát én azt gondolom, hogy rugalmas azért. Jó, csak a ez azért érdekes dolog, mert ugye amíg a járvány miatt egy sor, korábbi normatívát felrúgtak mondván, hogy lásd a nyakoröntése pénzel a gazdaságnak, addig például Ezekben a környezetvédelmi mutatókban úgy tűnik, hogy a szigor nem csökkent. Én nem azt mondom, hogy ezt enyhíteni kellett volna, csak én itt ellentmondást látok, hiszen akkor, amikor átmenetleg ekkora izé van, akkor az ember azt mondaná, hogy átmenetleg ezt is csökkentik, vagy ezt ezen is változtatnak, ugyanakkor ez nem következett be, most a hazai politikai reagálásokat kihagynám, de mégis az emberben ott van, hogy ez így egyenlőtlen. Mind a kettő irányra nagy esély volt, és példa is volt. Tehát ugye a két irány alatt azt értem, az egyik az, hogy, hogy valóban, hogy van egy óriási probléma, amikor mindenki azt próbálja szolgálni, hogy valamiképpen megmaradjon a gazdaság, legyen növekedés, munka, beruházás, és hogy ilyenkor valóban egy kicsit másodlagosá válhat a hosszabb távú klímacél, ugye ez volt a nagy veszély, hogy, hogy akkor mindent alárendelünk ennek, de azért volt egy olyan megközelítés is, hogy most, amikor minden megkavarodik, amikor minden leáll, rendezzük úgy újra a gazdaság szerkezetét, mondok egy példát, hogy ne legyen annyi mondjuk kínai termék egy német autógyárba, kevesebb szállítási költséggel, hozzuk közelebb az ellátási láncot, szállítsunk több terméket Magyarországról, ami például ennek ugyan nagyon drukkoltunk, hogy legyen egy ilyen hatás. Tehát, hogy egy, egyfajta újrarendeződés, egy más struktúra. És valóban az EU, és ezt azt hiszem, hogy csak fölülről lehet tehát ő valóban nem lassított, sőt bizonyos szempontból gyorsított is a kibocsájtással kapcsolatos elvárásain. És ami nagyon fontos volt ebben a dologban, és itt nem tudok nem politikai elemet behozni, hogy egyik pillanatról a másikra 5-6 olyan ország, amelyik meg se közelítette korábban az EU elkötelezettségét. Ugye USA-ban egy Donald Trump-Joe Biden váltás, egy kínai zérókarbon kibocsátás bejelentése, Japán, India, Ausztrália, tehát egy csomó ország, amelyik eddig nem jeleskedett Ausztráliáról, például arról úgy gondolom, mint egy milyen rendes, szép ország, hát az egyik legnagyobb széntermelő, rengeteg szenes erőműve is van. Tehát nagyon sok ilyen fontos távoli ország is bekapcsolódott ebbe a programba, úgyhogy valóban az a teljesen egyetértek, hogy itt nem annyira érződött az, hogy megtört volna egy, egy, egy lendület, vagy aki kritikusan fogalmazza egy hiszti. Én azt gondolom, hogy ez egy, ez egy nagyon pozitív folyamat, és, és szerintem szükséges. Egyetértek veled, hogy lett, vagy tehát volt egy olyan veszély, hogy ez, ez nagyon megáll, és talán nem állt meg, miközben persze azt mindig ellenténk. Oké, okay, de az energiáraknak az elszabadulása, mint korábban az építőipari áraknak az elszabadulása. Az ettől függetlenül, de ezzel mégis összefüggésben lévő infláció elszabadulása végül is egy milyen egyensúlyi vagy egyensúlytalan helyzetet hoz létre, különös tekintettel hosszú távra, mert én ugyan azt hallom, hogy az embereket nem befolyásolja az 500 forintos benzinárd, de az infláció már befolyásolja, és én azt gond forintos benzinár is befolyásolja őket, mert azért uh, nem teljesen mindegy, hogy mennyit eszik az autó. Igen, az inflációnál ugye mindig azt szokták mondani, hogy Először minden infláció átmeneti, csak aztán némelyik itt marad velünk, és tartós lesz. Tehát ugye azért nehéz, mert mindig meg lehet magyarázni, hogy most éppen milyen gyövedékiadó emelés, milyen nemzetközi energia milyen alapanyag drágulása okozza, de hogyha bekerül az emberek gondolkodásába, ha már minden távészó tulajdonos azt mondja, hogy hát olyan gyorsan emelkednek az árak, muszáj akár preventíven is nekem megemelni a kávéjárát, akkor ugye hát nagyon el tud terjedni, már akár ez a várakozások vezette infláció is. Magyarországon még egy külön probléma, hogy amikor az árfolyamunk gyengül, az is egy inflációs hatás, mert hogyha 300 forint az euró, akkor mondjuk 300 forintért importáltuk a banánt, hogyha 360 forint, akkor 360 forintért. Tehát ez is a magyar árakban azért egy, egy, egy inflációs hatás. Tehát az infláció azt hiszem, hogy, hogy, hogy mindenképpen egy ilyen hőveszély, Hú, bevallom, mi volt szóval a második része a kérdésednek, azt most elfelejtettem, pedig valami még bennem volt ezzel, csak nem tudom, hogy emlékszel hogy még mi hát, volt az a Az alapanyagáraknak így. ez az emelkedés, ez, a, ez az végül is egy mennyire, mennyire hasonló egyensúlytalan helyzet jön létre most, mint amilyen egyensúlytalan helyzet jött össze a leállás alatt, miközben két egészen ellentétes Igen. periódusról van szó. Igen. Én azt gondolom, hogy a, a nagyon, de nagyon erős, például az energiára, ugye a benzinárat említettem, most már eszembe jutottam, mit akartam mondani, az 500 forintos benzinár. Biztos, hogy befolyásolja az emberek életét, lehet, hogy nem itt a városi rövid távokat, de hát azért rengeteg taxisok szokták mesélni, hogy akkor nem tudom, januárban mindig van egy kiköltekezés utáni behúzódás, gyengébb forgalom. Tehát azért a háztartások nagy tömege érzi azt, hogyha több vagy kevesebb áll rendelkezésre. Szerintem a kérdés inkább az hogy az 5000 forintos benzinár az majd hogyan fogja befolyásolni az életünket, és azért az, az mindenképpen fontos, hogy Magyarországon van egy művilág, mert ugye a árak miatt nem látjuk, hogy mennyibe kerül az áron, meg nem látjuk, hogy mennyibe kerül a gáz a világpiacon, és ez egy olyan rossz torzítást visz a rendszerbe, hogy nem is vagyunk annyira hatékonyak, mert nem olyan fontos, hogy cigeteljünk, nem olyan fontos, hogy lekapcsoljuk a lámpát, hiszen ugye nem kell olyan sokat fizetni, mint amit a piac indokolna. Egy pozitív hatása mindenképpen van ennek a szerintem sokkal magasabb egyensúlyi szinten kialakuló energiárnak, hogy egy kicsit tudatosabban fogunk nézni ezekre a költségekre, legyen az benzin vagy hasút, legyen az áram és valami Takarékosabb égő, tehát én azt gondolom, hogy ez egy kicsit jobban be fog jutni a magyarok tudatába. Biztos, hogy nem most, mert a választáson bárki nyer, az nem fog tudni hozzányúlni azonnal úgy a hogy egy 60-70%-os áramár vagy egy gázár emelkedést bevezessen, ez biztos, hogy nem vállalná senki. Én se örülnék, ahogy nyilván senki nem örülne egy ilyennek. Ez az elem azonban mindenképp pozitív lenne hogy egy kicsit tudatosabbak legyünk. Ugye az autógyártásban, vagy a telefongyártásban, ez a chip hiány, ezt az ember nem érti, mert hogy egyébként a csipek azok most hirtelen, mi? vagy ez összefüggésben van a konténereket. Tehát az ember csak olyan kérdéseket tesz föl, hogy nincsen, akkor felteszi a kérdés, hogy miért nincsen, máshol sincsen. És ugye, miközben az autógyártás egy ilyen fő motorja a magyar gazdaságnak, ugye sorra állnak le az autógyártó cégek abból adódóan, hogy hogy egy elem nincsen, és akkor kiderül, ugye ez a görög mese, amikor összevesznek a szervek, hogy melyikük a legfontosabb, hogy nincs legfontosabb szerv, elég, hogyha az egyik leáll, és akkor megáll az egész. Ezért számomra is egyébként nehezen felfogató rendkívül értékes, érdekes folyamat, nem olyan rég csináltam a Telexen egy interjút a tajvani itthoni kirendeltség vezetővel. Ők azért érdekesek ebben, mert Tajvan a félvezető és a csipgyártásban egy kicsi sziget, vagy nem olyan nagy sziget, de ami egészen döbbenetes piaci előnyt élvez, tehát a világtermelés nagyon nagy részen náluk van, és minden amerikai, német autógyár, elektromos cég nekik könnyörök szinte, hogy létesítsenek közös csipgyártóüzemet, vagy, vagy szállítsanak az autógyártáshoz elegendő csipet. Valami olyasmi van ebben, és tényleg nem értek hozzá, hogy a Tajvaniaknak van egy olyan három-négy éves technológiai előnyük, amit a folyamatos innovációkkal fenntartanak, hogy hiába ment rá már nagyon Kína például erre az ágazatra, egyszerűen nem, nem jók a csipjeik, és tényleg konkrétan ebben a nagy fellendülésben most kapacitáskorlátokba ütközött a világ csipgyártása, és nagyon érdekes az is, hogy ugye nagyon hasonló terméket igényel egy csomó különböző ágazat, tehát a háztartási eszközök, autók, számítógépek, és tényleg egyfajta ilyen sorbanállás alakult ki. Én azt gondolom, hogy ez most már azért enyhült, tehát a, a, a, a legrosszabb helyzethez képest az autógyárak már kevésbé jeleznek ilyen típusú problémákat, de ez pont ugye a, a Covid utáni nagy kereslettel jellemezhető időszakban hát egy további probléma volt, és valóban ugye a konténerárak azok meg egészen döbbenetesek voltak. Ott is volt egy ilyen struktúrális probléma, hogy nem, nem igazán közlekedtek a konténerek, tehát azért is nagyon megdrágultak, mert nagyon sok konténerment dél kelet különböző irányokba, de visszafelé nem annyira szállítottak a még nem annyira visszaindult kapacitások. Tehát ilyet se láttam még soha, hogy mondjuk egy, egy óriási világ piacon mellett a konténert, a tankerek, hajók, ez egy hatalmas piac, 7-8 szorosára tudjon nőni az ára. Lassan békéhajlak, de áruld el nekem, hogy ami most van, az egy ugyanolyan egyensúlyi állapot, mint ami korábban van, csak más paraméterekkel, vagy egy gazdasághoz értő ember. Hogy írja le ezt a mostani helyzetet? Sok piacon azt lehet látni, hogy, hogy, hogy most nincs egyensúly, vagy legalábbis hát mindig van egyensúly, csak hogy valami fajta ö, mozgásban van ö, a gazdaság egy-egy része. Én ilyennek érzem a tőkepiacokat, tehát a tőzsdén nehezen árazzuk még be Azokat a folyamatokat, hogy óriási divat lett az ESG, ugye ez az Environmental Social Governance, hát ez egy egyfajta ilyen társadalmilag felelős megközelítésnek a szöld szempontok. Bizonyos részvények nagyon-nagyon megdrágultak. Én azt gondolom, hogy azért itt egy kiózenodás is várható. Hasonló mozgó egyensúlyt lehet ugye az említett energiapiacon, nyersanyagpiacon tapasztalni. Tehát izgalmas időszak közepén vagyunk, ami én azt gondolom, hogy még nagyon sok mindennek ki kell alakulni, milyen lesz a jövő idegenforgalma, a jövő közlekedése, a jövő fűtése, tehát nagyon-nagyon sok minden dolog most érdemben változik, jön-e a hidrogén, hát csak ilyen melekapok ilyen, ilyen témákba, de tehát mindig, nyilván mindig nagyon mozgékony dolog a gazdaság, de most, mintha fokozottan is még egy ilyen, egy ilyen hát még a, a, a, a nyugalmi állapot előtt vagyunk, és a nyugalmi állapot se lesz nyugodt. Igen, pont ezt akartam kérdezni, és ez itt a zárás, hogy egyébként csak egy csökött ember, mint én gondolja azt, hogy azoknak az állapotoknak kell visszajönniük, mint amilyenek voltak, mert hogy egyébként az az új egyensúly, ami kialakul, és amivel kapcsolatban te például Ausztráliát is említetted, amely kihasználta azt a szituációt meglepő módon a modernizációra, illetőleg a korábbi negatív folyamatoknak a fenntartása ellen hat. Tehát, hogy ezt a jellegi helyzetet te egyenértékűnek találod a korábival, és egy olyan embernek, aki panaszkodik arra, hogy most átmenetleg ilyen, vagy tartósan ilyen gondjai vannak, azt mondod, hogy ez így volt, most meg így lesz, hiddel, hogy nem lesz kevésbé nyugodt az életed, csak át kell, hogy rendeződj, beleértve, hogy energiatudatosabb életed kell élned, és itt tovább, és így tovább. Te erre te most hogyan tekintesz? Egy nagyon egyszerű példát hadd mondjak, hogy amikor mondjuk a kormány azon dolgozik, hogy megmentse, nem tudom, tízezer étteremnek és büfének a munka erejét, akkor ugye fölmerül a kérdés, hogy tényleg azon kell -e dolgozni, vagy egyszerűen belekerül a mi tudatunkba, hogy kevésbé fogunk közösségbe járni, enni, jobban érezzük, ha nem tudom, a fertőzés veszélyt. Kicsit leszoktunk róla, és mondjuk csak 5000 vendéglátóipari helyre lesz szükség a jövőben. tehát Nem, nem lehet tudni, biztos, hogy nagyon sok minden változik, hát a a home office, mennyi irodára lesz szükség, mennyire használunk digitális szolgáltatásokat, vagy bejárunk a bankfióba. Ez rengeteg ilyen dolog lesz, amit, amit ki, valami új egyensúly mentén fog kialakulni. Csak azért vissza is írjuk a régi életünket, mert mindenki úgy emlékszik természetesen joggal, hogy milyen jó volt hálandóan romkocsmákba üldögelni, és hétvégén meg elutazni valami közeli országba autóval, vagy akár egy... Magyarul, hogy terület. azt mondod, hogy aki elengedni képes, miközben azt más rombolásnak látja, az adott esetben nem kell, hogy feltétlenül negatív legyen, függetlenül, hogy átmenetileg vagy tartósa milyen ellenállás szül. Igen, arra gondolok, hogy egyrészt sokan szeretnék, ha visszatudnánk térni egy korábbi növekedési pályára, vagy egy korábbi életünkhöz, aminek persze volt egy csomó például fenntarthatósági korláta, tehát van egy ilyen nosztalgiánk, és de jó lenne, ha minden úgy lenne, mint régen, és azt gondolom, hogy nem úgy lesz minden, mint régen, de hogy pontosan hogy lesz, az persze nem tudom, és hát ugye ez az, amit minden nap a aktuális hírekből tudunk követni, hogy éppen milyen trendek erősödnek föl, éppen hova, átorkodik már a, az emberiség. Összejárni mikor lesznek nagy. Ez az egyik legfontosabb Konteresek. gondolat egyébként, ami a kettőnk beszélgetéséből átjön, és ehhez mindenféleképpen egy olyan okos emberrel kellett beszélnem, mint veled, mert hogy ezek olyan gondolatok, amelyek ott vannak adott esetben bennem, de bennem mondjuk a, a valamihez való ragaszkodás hogy most fogom itt a karfát, benne van. Elnézést, hogy ilyen hosszú ideig foggattalak, de nem állíthatnám, hogy itt véget értek a gondolataim, de most fel fogom hívni Duda Ernőt, és vele is egy érdekes beszélgetést fogok folytatni, remélhetőleg a koronavírus más vonatkozásait illetően. Nem adtál megnyugtató választ, de nem is hiszem, hogy ez lett volna a dolgod. Hát, köszönöm a beszélgetést! Én köszönöm, szia! Köszönöm, szervusz! Brückner Gergelyt hallották. Sóhaj, Sóhaj panasz? 700 061 712 42. Értettem, hogy ma végigmegy a novemberre, de lesz olyan nap, amikor végig mehet Elnézést. 061 712 42 először. Kérdezhetném azt is egyébként, hogy megnyugodtak-e, vagy korábban se voltak idegesek? Mit szólnak az éttermesek? A benzinkutasok? És gyártók! Nigáljan egy SST! We are gives, fagyasztotta a szuszt. Jó napot kívánok! Jó napot! csak egy ilyen sóhaj lenne, hogy pont egy hónapja halt meg kédesanyám. Egy, egy hónapja vagyok árva. De ez összefüggésben a járványo Nem. Elfogyott belőle a szusz. Részültem. És mi, milyen árvának lenne? Hát, lehet, hogy az ember komolyabb lesz, de ezt még nem tapasztalt. Na látját, mindjárt egy olyan dologról beszél, ami nem következett be. Én azt kérdeztem, hogy milyen árvának lenni, de ezek szerint még egyelőre erre nem tud válaszolni, hiszen egy olyan dolgot mondott, ami még nem állt be. Igen, igen. Köszönöm, segített. Nem hiszem, hogy sokan segítette volna, csak lefordítottam, amit mondott. Milyen árvának lenni? Tehát most nem fogom hosszan kínozni, de ha ezt már elmesélte, akkor ez az árva, ez egy, ez, ez, ez egy egészen gyönyörű szó. Milyen árvának lenne? És tényleg árva? Valamiért használt ezt a szót? De, igen, de még, még velem van tehát mindig eszembe jut, hogy jaj, fel kell hívni, meg mit fog mondani. Ez meg... egy nagyon meghatározó kapcsolat volt az ön életében? Igen, nagyon jó anyukánk volt. Ezek szerint van testvére? Igen, öcsém is van, meg nővérem is. Mennyire volt a tudatánál a távozó? Hát így szólt, hogy most már ő végezni fogja, és az öcsém is. én vele voltunk. Megjöttek ilyen mentősök, de nem élesztették, már nem tudták életben tartani. Mi volt az első gondolatam, amikor meghalt? Hát, hogy így már nem fáj neki. Mert fáj neki? Igen, nagyon fájt az egész teste. Ö, oxigént kapott, de fuldoklott, és a szíve is elkezdett így elfáradni. Mely az volt... Melyik képet az... őrzi róla de most szentekosan nem azt kérdezem, hogy most, hanem hogyha ön látja az édesanyját, akkor azon a fényképen mi van. Ezt azért is kérdezem öntől, mert ugye volt egy kényszerű szünet az életemben, elég hosszú volt, sokkal hosszabb, mint amit azt önök gondolják, ugye az október 6-ai és én abban az időben fényképeket rendeztem, és olyan mennyiségű fényképet láttam a szüleimről, amilyen mennyiségű fényképet korábban sohasem. És azt kell, hogy mondjam, hogy én egy ilyen aktív fortepánná alakultam. Tehát egész egyszerűen a szó fizikai itt vannak előttem azokat a fényképek, amelyeket bassza, meg korábban nem is láttam. Tehát én az anyámat olyannak, az, de nem hogy azt a fényképet nem láttam, hanem az anyámat nem láttam olyannak, mint azokon a fényképeken. Úgyhogy ebből a szempontból akár hálás is lehetnék a sorsnak, hogy ezt az egy hónapot odaadta. Mondjuk ez ebben a formában nem igaz. De ha most azt kérdezné ön tőlem, hogy én milyen fényképeket látok, hát akkor olyan fényképekről számolnék be önnek, amiről egyébként két-három hónappal ezelőtt azért nem tudtam volna beszámolni, nem is láttam őket. Ön de ha most ugye más fénykép az, ami konkrét fénykép, és más fénykép, amit az ember a retináján, a szó átvitt értelemben őriz, ő milyen fényképet őriz az édesanyjáról? Hol van? Kivel van? Mit csinál? Hát ami a fényképek, amik körbevették azon, de ennek nem kell konkrét fényképnek fotó, fotó, lenni. fotó én... ilyen, mit tudom én, hat unokával. De én azt kérdezem, hogy ha most ugye a Hernádi Gyulának van egy fantasztikus novellája, ugye, ami azt hiszem arról szólt, hogy az emlékezett csal, hogy az ember retináján ott van az az utolsó kép, amit láthat. nem az utolsó kép, mert nem a halál, hanem azt kérdezem, hogy ha ön most az emlékeiből egy képet tenne, tehát egy folyamatos film megy bennünk, de azt most egy kockára bontanánk, azon az egy kockán az édesanyja hol van, mit csinál, kivel van, mi ez a fénykép? Szerintem a kertjében ül, és valakikkel beszélget. Ön nincs rajta? Nem. Hány éves? Én? Nem. Az édesanyja ezen a fényképen. 77. De ez most nem azonos a halálának az életkorával, Én azt kérdezem, hogy ez a kép, amit ön őriz, ez mikori? Mikor ül ott a kertben? Most a nyáron. Amikor ő... még lejött a kertbe. És ő látja azt, ahogy egyébként látja az édesanyját, aki nem is feltétlenül látja, hogy ő látja. Igen. És nézi? Vagy közeledik hozzá? Vagy csak úgy nem akarja megtörni ezt a képet? Hogy, de, úgy érzem, hogy nem fontos így beszélni, vagy hozzáülni. Csak látom, hogy így, így jól érzi magát a napon. Így. Köszönöm. Így. Igen. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Rég hallottam a hangját, ami persze nem igaz, mert tegnap beszéltünk, de azt meg gyerőzően régen beszélgettünk, és... Um... Brückner Gergelyel, aki egy gazdasági újságiról beszélgettem hosszan úgy, ahogy önnel tervezek, hogy olyan dolgokra válaszolt, amelyekre én nem tudom a választ. Arról beszélgettünk, hogyha az ember van egy képzeletbeli vagy valóságos strádán álmerne, valamiért nem megy a forgalom, ez az állás, ez valójában a Coviddal van összefüggésben, tehát kép képes beszéd, aztán elindul a forgalom, de ahogy ez szokott lenni, ez ilyen hullámzó, megy, meglódul, megint megáll, meglódul, megint megáll, autók összeütköznek, mert nem tartják be a követési távolságot, és gyakorlatilag erről beszélgettünk majdnem egy órán át, de lehet, hogy egy óra, nem egy óra nem volt, de majdnem egy órán át, és nem éreztem a fáradtságot a válaszolón, igyekeztem nem okosabbnak lenni a kelleténél, és tényleg kíváncsiság volt bennem, ez a gazdaságot illeti. Amikor önt hívtam föl, és mind a két telefonnal nagyon régóta adósa vagyok saját magamnak, senki nem állt a hátam mögött egy karabély, hogy én ezeket a beszélgetéseket bonyolítsam le, de ugye ezek közben kínzó kérdések, kínzó kérdések az, hogy hogyan alakul az élet a hétköznapokat illetően gazdaságilag, és egyébként. Ami az egyébkéntet illeti, önnel ugye ezt most máshol leképpen kéne, megfogni, hiszen a legnagyobb érdeklődés ön iránt, a tudomány embere iránt, az orvosok iránt, akkor volt, amikor valójában környezetünkben tombolt, vagy kezdett el tombolni a járvány, és minél inkább elérkezett hozzánk, ez egy látszat ellentmondás, mert közben az ember érti, hogy ez miért történt, legfeljebb nem ért vele egyet, minél közelebb érkezett ez a tombolás, majd lett a sajátunk, nem pozitív értelemben, annál inkább háttérbe szorultak a dudák, meg a Merkelik még akkor is egyébként, ha nagyon sokat szerepeltek, vagy betöltöttek propagátori szerepet, mert... Azzal kellett szembenézni, hogy amit ők mondanak, az hiába egy okos beszéd, vagy tűnik okos beszédnek, az, ami fakad az ő dumájukból, az minket olyan mértékben korlátoz. Most a minket, az most egy azonos halmazt alkottam olyanokkal, akikkel ugye nem mindenben értek egyet, de van a tudomány és a nem tudomány, és én a nem tudományhoz tartozom. Tehát, hogy olyan mértékben korlátoz bennünket, hogy hát nagyjából úgy viselkedünk, mint amikor gyerekek vagyunk. Ugye nekem orvos volt az apám, és hát viszonylag szigorú szabályok voltak, ha influenzás voltam, de az ember ugye csak szívesen kilógott volna, és ha kilógott, és elment focizni, vagy akármit csinált, megevett egy fagylaltot, akkor hazament, és azt, azt vágta az apja szemébe, hogy látod, mégse haltam, meg pedig te azt mondtad, hogy nekem most három napig otthon kell lennem, amire ilyenkor a szülők bölcsen mosolyogtak, az én apám különösen nem csak orvos volt, hanem egy nagyon okos ember, és továbbra is ugyanazt csinálta, mint korábban, és igyekezett engem rávenni arra, hogy az ő által a szabott óvintézkedéseket betartsam. De ugye abban a pillanatban, hogy érintett bennünket mindaz, ami korábban a környezetünkben, volt, annál szkeptikusabbakká, annál ellenállóbbakká, annál vitatkozóbbakká váltunk, ezt a, a politika csak felerősítette, és mára ott tartunk, hogy egy ilyen borostyámba zárt pacák lett a Dudaernőből, akit úgy időnként kinyit az ember, meghallgatja, azt mondja, oké, okay, rendben van egy okos fiú, jónapot, napot, és folytatja azt az életét, amiben egy tízes skálán, hát van, aki nagyobb mértékben, de a zöm és a hétköznapokat tekintve kisebb mértékben hallgatja a szavára. Ön az elmúlt időszakot, amíg nem beszélgettünk, de ha tetszik, akkor az egész időszakot, amióta van a Covid, látja-e magasból, és ad-e a kezdet, tehát -e itt a beszélgetésünk elején egy panorámaképet? Nagyon nehéz erre válaszolni, mert nem lehet kívülről látni ezt az egészet. Tehát nyilván az ember be van ágyazódva a társadalomba, tehát mindenféle inger, ami a társadalmat éri, az nyilvánvalóan engem is érint. Már egyszer-kétszer mondtam ezt, hogy, hogy tulajdonképpen ami engem meglepett ebbe a járványba, hogy kiderült, hogy milyen mérhetetlen hülyesség áramlik, szét az emberek között. És, és tulajdonképpen engem eléggé meglepett az, hogy milyen széles bázisa van a tudományellenes ostobaságnak. Tehát én azt gondoltam korábban, hogy, hogy ez egy nagyon-nagyon marginális kisebbség, tehát egy-két százaléka lehet csak az emberiségnek aki, aki ez egy tudományjelenesség, tudomány. vagy ez egy ösztönös élni akarás, ami adott esetben fellép a tudományja szemben? Ez két különböző dolog. Hát nézd, akik elmennek tüntetni a maszkviselés ellen, és látványosan... De azért ők nem képezik a többséget? Hát a többséget nem, de hát azért látjuk, hogy Magyarországon napokban hallottuk, hogy a szakszervezetek azért tiltakoznak, mert hogy be akarják őket oltani. A munkavállalókat be akarják oltani, és kiderült, ugye most már több csatornán is ezt hallottam, hogy a fizikai munkásoknak 30-40 a van beoltva. Tehát azért ez azt jelenti, hogy egy nagyon komoly tudomány ellenesség van, és hát nem véletlen az, hogy, hogy szerte a világon azt tapasztalják, hogy hogy a, a vidéken élők, a kevéssé iskolázott emberek e, nagyon nagy százaléka ellenáll az oltásnak. Van-e bármilyen sejtés? Én most ezt a panorámaképet, vagy ezt a képet, amit ő most használt, később használtam volna, de legyen most. Ön látja ennek az okát? Hát hogy ne. Hát hogyha ha egy egy oktatási szakember, egy, egy állami főhajjakent képes olyat mondani, hogy nem kell minden iskolába kémia tanár, és ezt komolyan gondolja, és azt mondjuk, hogy nem kell minden körzetbe körzeti orvos, hát akkor ez hova vezet? És a, ez egyébként mindig is utáltam az összehasonlításokat, mert az összehasonlításból az adódik, hogyha én kutba ugrom, akkor ön nem ugrik utánam. Tehát ennek következtében lefeljebb ki akar menteni, de akkor se beugrik. Vajon érdemese más országokkal összehasonlítani magunkat, ahol adott esetben amiről az fejle, az gondolnánk a paraméterei alapján, hogy fejlettebb nálunk nemcsak az iparát, a mezőgazdaságát, hanem a kultúráját tekintve is. Hiszen ezek, ezen államok között is azért van olyan, amely nem mutat sokkal külön számot az átoltottság tekintetében, vagy az átoltottságban, mint Magyarország. Vagy ennek az összehasonlításnak nincs értelme. Hát nincs sok értelme, mert nyilván rengeteg paraméter van, amit befolyásolja, de hát azért a az szembetűnő, hogy a, a, a vidéki Egyesült Államok mekkora hasonlóságot mutat a vidéki Magyarországgal. És, És ezt hát, ön korábban is sejtette volna? Ó, hogy ne, hogy ne. Tehát, aki, talán aki, élt is ott. Aki, aki, aki élt valamennyi ideig az Egyesült Államokban, az nyilván tisztában van azzal, hogy a ön világ... Ön legi... élt? hát középnyugaton, nem azt mondom, hogy vidék, de mondjuk a, a vidéket is uh -huh. föl lehetett mérni. Tehát lehetett tudni azt, hogy nem csak a világ legjobb iskolái vannak az Egyesült Államokban, hanem a, a világ legrosszabb iskolái is ott vannak, és a és hogyha ott egy gyerek nem akar fizikát tanulni, akkor nem fog fizikát tanulni, mert ez jogából nem tanulni fizikát. Hát most már mi is eljutottunk idáig, ugye, hogy fizika és kémia óra helyett testnevelés órát tartunk, és, és nincs, tehát a 21. 21. században nincsen hangsúly a természettudományos oktatáson. Az önvéleménye szerint ez tudatos, vagy egész egyszerűen a szegénységnek a legegyszerűbb ö, átvétele, ha nagy erőfeszítésekre volna szükség, akkor egyszerűbb így megoldani, hiszen a vidéki Magyarországgal szemben ott van a Magyar Tudományos Akadémia, amely ipúgy le van szarva, mint amilyen mértékben a kémia tanárok képzése. Hát az a helyzet, hogy most eltekintve a, a politikától az elmúlt 70 évben nagyon gondosan alul a pedagógusokat, és minthogyha nem lennének tisztában az országnak a vezetői, hogy az ország jövője az a pedagógusokon múlik. Így aztán az átoltottság marad az, ami most Hát ez, ez egy másik dolog, mert itt megint azt kell figyelembe venni, hogy a, a járványkezelésben két komponens van, az egyik az államnak a szerepe, a másik az állampolgárnak a szerepe, tehát lehet egy okos állam hülye állampolgárokkal is visszaverza, tehát azt, azt én elfogadhatatlannak tartom, hogy most, amikor már, Mindenkit meggyőzhet az, hogy a negyedik hullám javában megy fölfelé, vagy akkor még azon hezitálunk, hogy most kell-e használni maszkot, vagy nem kell használni maszkot. Egy hónappal ezelőtt be kellett volna vezetni a kötelező maszkviseletet minden olyan helyen, ahol sok ember együtt van. És De akkor hát, itt volt be is fejeztük a beszélgetést, tehát hogy mi az, amit ön most megél, mert ugye önnek különböző részletkérdéseket tettek föl, meg tettem föl korábban, most meg az egész többé-kevésbé összeállt egy ilyen masszív köddé, amiben az van benne, hogy esünk már túl rajta, de lehetőség szerint anélkül, hogy betartanánk azokat az óvintézkedéseket, amelyeket adott esetben apám annak idején abban fogalmazott meg, hogy fiam háromnakig otthon otthonaláz után. Hát én azt hiszem, hogy ez a, az emberi természetnek a része, hogy egy ilyen katasztrófa helyzetben mondjuk a háború alatt, az emberek eleinte nagyon félnek, és aztán egy idő után kockázatviselőbbé válnak. Tehát nyilvánvaló az van, hogy az emberek belefáradtak a maszkviselésbe, belefáradtak a karaténba, belefáradtak a minden, az állandó papagájkommando, ugye, hogy reggeltől estig azt ismételgetjük, hogy os, oltsa be magát, és viseljen maszkot. Nyilván mindenkinek tele van ezzel a kalucsnia. De hát nem kellene ezt ismételgetni, be kellene tartani. Mi a hátterében, hogy ez nincs így? Hát nézze, megint csak azt tudom mondani, hogy ebbe az állombácsinak komoly felelőssége van, mert nem, nem győzöm eléggé hangsúlyozni, hogy Franciaország egy hagyományosan oltás ellenes ország volt, ellentétben Magyarországgal, ahol a gyerekeknek az átoltottsága majdnem százszázalékos, és ebből a szempontból az egyik legjobb ország voltunk Európában. Na most ehhez képest, a franciáknál azt mondták, hogy aki, akinek nincsen oltási igazolása, az nem mehet be a kocsmába, nem mehet be a színházba, nem mehet be a moziba, az étterembe, és érdekes módon egy hónap alatt elérték a 80%-os átoltottságot. Tehát nyilvánvalóan ezt, ugyanezt Magyarországon is meg lehetett volna csinálni, vagy meg lehetne csinálni. Hát volt, amikor megcsinálták, volt, amikor nem, ugye hullámzottak a, a trendek és a tendenciák, hiszen maga a, az Eszköz ott volt a kézben, és korábban használták, aztán kiengedték a kézben? Nem, használ, nem használtuk. Hát először is olyan embereknek adtak oltási igazolást, aki fölvet egy oltást, és ez azt jelenti, hogy a világon semmivel se jutott előbbre. Tehát már ez felelőtlenség volt olyanoknak oltási igazolván adni, aki nem volt kétszer beoltva. És, és hát én nem emlékszem arra, hogy bármikor is a járvány során keményen betartattuk volna azt, hogy, hogy sehova nem mehet be az oltási igazolvány nélkül. Ön egyébként miben látja annak a következményét, vagy mi a következménye annak a slendriánságnak, vagy nem feltétlen slendriánság nem tudom mi a megfelelő szó, ami egyébként most a járványhoz kapcsolatos alkalmazkodás, vagy nem alkalmazkodásból boladódik, vagy adódni fog. Hiszen egyebek közt az a hihetetlen helyzet állt be, hogy miközben a számok riasztóak, bár a számok mögé nehéz nézni, tehát az például, hogy, hogy hányan lesznek koronavírusosak, azt nem lett tud pontosan érteni, hiszen a tesztek számát nem közlik, miközben elmondják, hogy a szomszédos országokban mi ekkora tesztelés, nálunk nem. De mégis egy olyan kvázi társadalmi béke van, amivel... Úgy vagyunk, mint akik megtanultak ezzel együtt élni, miközben a tudomány emberei vészjóslóan beszélnek, de a tudomány embereire meg megtanultunk ráegyinteni, amire korábban is volt példa, átmenetleg nem volt példa, aztán most megint ez van. A vész számomra eléggé, eh, hogy mondjam, elfogadhatatlan, és ugyanakkor megdöbbentő, hogy meghalt 30 ezer honfitársunk ebbe a járványba, és az emberek vállatolnak és szemmel láthatólag semmiféle társadalmi reakció erre nincs. Tehát egyszerűen az emberek nem vesznek róla tudomást. Kicsit olyan, mint aki belefáradt. Igen. Valójában mibe fáradt bele? Hát én egy kicsit attól szélek, hogy, hogy, hogy abba fárad bele, hogy a, az élet minden területe annyira át van politizálva, és a, politi a politikai harcba fáradtak bele az emberek. És ön is? Hát többé kevésbé. vége. Ez azért érdekes, hiszen a beszélgetéseinkben fokozatosan lopta be magát a politika, de úgy, hogy ma már teljesen kiteszi, miközben egy tízes skálán korában egyes volt. Hát ez természetes. A, a, a járvány kezdetén ugye azt hittük, hogy ez egy, ez egy egészségügyi probléma lesz. És kiderült, hogy szó nincs erről, egymásnak feszülő politikai oldalaknak a harcává vált az egész, és mind a két oldala a másikat Okója azért, hogy ő miattal történt az, ami történt. És valójában a tudomány embere, mint ön egy ilyen szituációban, azon kívül, hogyha megszólítják, akkor rendelkezésre áll, de alapvetően azt éli meg, hogy akkor visszavonul, oda, ahol korábban is volt és kutat, és miközben szemléli a dolgokat, és nem tetszik neki, megtartja magának a véleményét, mondván, hogy kiderült, hogy az ő véleményére kíváncsiak, de alkalmazni azokat a dolgokat, amiket mond, már nem akarják? Hát, ez -e... Próbálja az ember azért csak elhinteni azt, amit jónak tart. De hát, hogy mondjam, a pusztába kiállított szó az egy darabig szórakoztató, egy idő után annyira nem. Mi a prognózisa? Hát nézd, az a helyzet, hogy eh, amikor a, a vakcina megjelent, vagy hát kiderült, hogy, hogy vannak vakcinák, Pontosabban, amikor az kiderült, hogy olyan vakcináink vannak, amilyen még a történelem során soha nem volt. Tehát korábban olyan vakcinát, amely 90% fölött hatékony, ilyet nem ismert a tudomány. Na most... Amikor ez megjelent, akkor én rendkívül bizakodó voltam. Én felmértem azt, hogy az európaiak, az a indiaiak és a kínaiak együtt elő tudnak állítani annyi milliárd oltóanyagot, amivel az egész emberiséget be lehet oldani, és akkor véget lehet vetni ennek a, ennek a mizériának. Miután már volt egy eset arra, hogy egy egy több milliárd embert elpusztító betegségtől meg tudtuk szabadítani az emberiséget a fekete himlőre, gondolok. Számomra az lett volna a természetes, hogy összefog a világ, és 2021-nek a végére beoltjuk az összes embert a földön, vagy legfeljebb 22 elejére, és, és attól kezdve visszatérünk a normális élethez. Hát ennek most már egyszerűen a reménye sincs meg. Ez a politika, ami gát? Ez a, ez, ez a politika, nem csak a mi politikánk, ez a világpolitika. Azt kérdezi egy hallgató, de bennem is ott van a hang, miért nem tették kötelező? Hát ez egy nagyon komoly kérdés, és erre a, korábban azt válaszoltam mindig, hogy egy demokratikus országnak az alapja, hogy civilizált emberek felmérik, hogy mi az, ami nekik jó, és a társadalomnak jó, és ennek megfelelően viselkednek. Hát kiderült, hogy ez a fajta intelligens társadalom, ez nem, hát legalábbis nálunk, és a környező országokban biztos, hogy ez, ez nem létezik. Hol kötelező? Hát egyelőre sehol. Ami, ami oké, mert mert nem senki nem szereti a diktatúrát. De hát a, a kérdésnek a másik része az az, De hogy a kötelező az diktatúra, az, meg kell az, az, az muszáj, magát, hogy a kettő, a ha csadalom ellennes. De professorról, hogyha kötelező az feltétle együtt jár a diktatúrával? Hát ez asszociáljuk. a szociáljuk. Nem nem egyáltalán nem. Tehát az Számomra az a furcsa, hogy mindenki habozás nélkül elfogadja azt, hogy a gyorshajtót, a részeg vezetőt, azt megbüntetik azért, mert veszélyezteti a saját és mások életét. Mindenki elfogadja azt, hogy kötelező jogosítványt szerezni ahhoz, hogy autóba üljön, vagy hogy autót vezessen. Hát akkor, hogyha hozunk egy olyan törvényt, hogy kötelező beoltatni mindenkinek magát, attól a pillanattól kezdve. Ez nem szükségszeren diktatúra, hiába éli meg egy csomó ember. A, hát látja, nem az hogy eseményhez a... való közelség és az ebből adódó bizonytalanság okozza a különbséget? Hát én azt hiszem, hogyha valamikor még a múlt évnek a vége felé az országok kormányai azt mondták volna, hogy ha lesz vakcina, akkor kötelező lesz, akkor lehet, hogy ezzel meg lehetett volna előzni a rettenetes nagy ellenállást. Nem tudom, lehet, hogy nem. Tehát olyan mérhetetlen nagy befolyása van az alternatív gondolkodásnak és a hazugságoknak az internet korában, hogy nem lehet tudni, hogy ezt meg lehetett volna csinálni. De végül is prognozist nem mondott? Nem. Nem is fog? Hát Én attól félek, hogy miután a, a, az országoknak egy jelentős részébe az emberek egyharmada nem fogja beoltatni magát, és azok, akik hezitálnak, és azokat valahogy rákényszerítik, de egy idő után nem fogják tudni arra rákényszeríteni, hogy újra meg újra beoltassák magukat. De most a jelenleg forgalomba levő vakcinák, lehet, hogy lesz jobb, majd erre is visszatérhetünk, hogy, hogy miért nem lesz jobb. Jelenlegi vakcinák nem, nem biztosítanak legalábbis a jelenlegi ismereteink szerint egy életre szóló védettséget. Tehát ez azt jelenti, hogy újra meg újra kell oltani magunkat, különben előbb-utóbb elkapjuk a betegséget. És miért nem lesz jobb? Hát azért nem lesz jobb, mert a jelenlegi szabályozások szerint ahhoz, hogy egy, egy vakcinát jóvá hagyjanak a hatóságok, ahhoz kell 30 ezer embert beoltani vele, és 30 ezer embernek pedig eh, milyen, hogy mondjam, kontrollcsoportként kell szere szerepelni. De azzal együtt ért, hogy ez a protokoll megmaradjon? Messze menően nem. Tehát én úgy érzem, hogy ezen át kéne lépni, mert ezt ez, ez meghaladta akkor. És ha erre tudjuk... valaki azt mondja, hogy de emberkísérlet, arra azt mondja, hogy de most ezt kívánja a helyzet? Nem, nem azt mondom. Azt mondom, hogy ha van nekünk egy olyan megbízható eszközünk, amivel tudjuk mérni egy vakcinának a hatékonyságát, és van ilyen, mert hiszen meg tudjuk mérni a, a vakcina által kiváltott ellenanyagtermelést, tehát a hatásosságot ebből a szempontból tökéletesen tudjuk kontrollálni. Ennek az alapján azt mondom, hogy nincs szükség arra, hogy Oké, okay, de, de, de, e, de ezzel nem mondja párhuzamosan az, hogy lebecsüli a kockázatokat és mellékhatásokat? Nem, mert teljesen mindegy, hogy a, a kockázatok úgy derülnek ki, hogy, hogy közben 30 ezer embert hagyunk egy halálos betegségnek kitéve, hogy hát majd akkor lesz jó ez a vakcina, hogyha azokból elég nagy számú ember meghal, Ennél szerintem sokkal etikusabb az, hogyha elkezdjük beoltani az embereket, és nagyon gondosan követjük őket, ugyanúgy, mint egy klinikai kipróbálás során, de csak azokat, akiket beoltottunk. Azért és nem ki a kontrollcsoportot a halálos betegségnek. Önből lett egy szociológus és menet közben, akarva akaratlan, szerintem inkább akaratlan, tűnik, ugye az önnel beszélgetésből evidens módon az következik, hogy valójában semmi se az egyes kor abban, hogyha egyébként azt az egyetlen lépést, amit ön indokoltnak lép, tart, nem lépi meg, akkor valójában az összes többi részintézkedésre sincsen szükség, kujjon a férgese, természetesen ez ez messze nem igaz, de gyakorlatilag ö, szabadjára engedni a lovakat, ö, és ami pusztítást végigvész, vagy véghez visz, akkor azt vigye, víz, végig, ö, vagy véghez minél gyorsabban, és akkor fél év alatt, vagy egyéb alatt úgy tudjuk le, hogy utána azt mondjuk, hogy akkor most tabula ráza van, téve természetesen, hogy ez a tabula ráza, ez azért nem kis ember áldozattal, vagy egyéb áldozattal jár, de valójában, ahogy ezt szokták mondani, most ez, kérdés. Mindazok az intézkedések, amelyek létrejönnek, ahhoz képest, amit ön szeretne, nem szépségtapaszok-e? Tehát miközben ez elmarad, a használatnak a, a, a, a forszírozása, a távolságtartás nem olyan-e, amire azt mondja az ember, hogy hát végül is ez is fontos, de az, ami a legfontosabb lenne, annak az árnyékában ezek kevésbé fontosabb. Nem, nem. Úgy látom, félreértés van közöttünk. Én most a klinikai kipróbálásokról beszéltem. Félét, én, nem, nem, nem, nem. Én azt tökéletesen értettem. Tehát én oda, én, én oda egy vesszőt raktam. Ez, amit most kérdeztem, ez nincs összefüggésben azzal, amit ön mondott. Nem, én, nekem, én Nekem az az érzésem, hogy a helyes út az az lenne, hogyha túllépnének a a kormányok a népszerűségi vagy népszerűtlenségi kérdésen, és kötelezővé tennék a védőoltást, és kötelezővé tennék a maszk használatot addig, amíg az indokolt. Önt meglepi az, hogy ez egy olyan bátor, ha ez egy megfelelő jelző döntés, amit végeredményben senki nem vállalt, miközben az észszerűség vagy az önésszerűség az önracionalitása ezt diktálja? Hát néze, én a politikus szempontjából tökéletesen megértem ezt. Hát hogyha ha Magyarországot tekintjük, hát gondolja, hogy van bármelyik kormány megtenni azt, hogy a választások előtt egy fél évvel kötelezővé tesz valamit, ami nem népszerű. Hát nyilvánvalóan nem. És hát a világ többi kormánya is hasonló cipőben jár, mert előbb-utóbb mindenütt választás lesz. Rossz a szöveg, de sok disznó, hogy ő sose volt ennyire pessimista. Hát az ember gyűjti a tapasztalatokat. Hát igen, de a tapasztalatok most úgy tűnnek, mintha fölében nőttek volna önnek. Igen, így van. Tehát, így ahogy ezt szokták Tehát mondani, én, én azt mondja, hogy ez a keserű realitás. A helyzet az, hogy soha nem voltam nagyon nagy véleménnyel a politikusokról, de, de ez most az elmúlt időszakból meglehetősen fokozódott a, a, a jó véleményem. Tehát eh, itt van az asztalomon a, a vírusvadászat című könyv, amelyik hát eh, egy kicsit végigköveti ennek a járványnak a kezdettől kezdve a kialakulását és terjedését, és ez megint meggyőzött engem, hogy... Ez a kemeneső? Igen, egy civilizált társadalomban ennek a vírusnak nem lett volna esélye arra, hogy világjárványt okozzon, vagy pontosabban elterjedhetett volna a világon, de összehasonlíthatatlanul kisebb áldozatok szedve. Tehát lépésről lépésre lehet követni, hogy, hogy a különféle politikusoknak a eszméletlen hülyesége hogyan járult ahhoz hozzá, hogy ez el tudott terjedni az egész világon, és iszonyú pusztítást tudott végezni. Ehhez természetesen kellett a, a, az átlagembernek a hülyesége is. Ennyi. Tehát tulajdonképpen most tényleg arról van szó, hogy mindazok a részletkérdések, amelyek az ember fejében ott vannak, azok már ahhoz képest, ami eddig történt, nem bírnak jelentőséggel? Hát nem, nem tartja teljesen irreális, hogy mondjam, tehát... Földön túli baromságnak azt, hogy az Egyesült Államokban azon múlik egy államnak az átoltottsága, hogy az az állam az most a republikánusokra vagy a demokratákra szavazott. <gül> És hogy, hogy kétszeres különbség van az átoltottság tekintetében az szerint, hogy valaki a Trumpra vagy a Bidenre szavazott. Meg lehet ezt józan észsel magyarázni? Hát, akkor szokták mondani, megmagyarázni lehet, de nem értem, nem értem. <gül> jó, tudja mit? A, a, a, az egyes tudományos kérdéseket, miután az előttem lévő papírokban az van, azt egy másik alkalomra hagyom. Én ezt most hagyom ennek a beszélgetést magára, belejött, hogy hogyan hat az emberekre, és a jövő héten kizárólag a tudomány híreivel fogunk foglalkozni. Hát ez egy nagyon jó hír. <gül> Köszönöm a rendelkezésre állását. Oké, okay, viszont viszontlászásra, köszönöm a lehetőséget. Viszont. Na mit szólnak a két beszélgetésre? Az egyik az pontosan úgy alakult, ahogy szerettem volna, miközben olyasmik hangzottak el, amivel sekkorában nem voltam tisztában, és most is emésztem. Az, amit ez a beszélgetés bennem nyomként hagyott, hát erre, erre nem számoltam. De nem ez a gondoltam, gondoltam, nem gondoltam, hanem nem gondoltam, tehát nincs gondoltam, gondoltam. Nem állítanám, hogy nem lepett meg. Nem állítanám, hogy a beszélgetés folyamán nem voltam dühös az elején Duda Ernőre, hogy én nem erre számítottam, de a végén lett egy üzenete. Az a kérdés, hogy ezzel az üzenettel akarunk-e bármit kezdeni. Rám a maga módján sok hatásként, tehát sok, sok hatás alatt vagyok, mert... Gondolják el, hogy a tudomány emberéből lett egy társadalomszociológus, szociológus, egy, egy, egy, egy, egy politika ellenes aktivista, aki meg tudja magyarázni, hogy miért politika ellenes aktivista. De nem hiszem, hogy nekem most apró pénze kéne azt, amit az elmúlt 20-25 percben hallottak, amit egyébként még 20 percig szerettem volna, vagy 25 percig folytatni, de ennek most nem volt értelme. Nem azért, mert értelmetlen volt, hanem mert ezt a töménységet már csak oldani tudtam volna. A kérdés, hata bármilyen hatást gyakorolt önökre a két beszélgetés, külön-külön és együtt, és ha igen, az mi? Ha gondolják, osszák meg velem, ha gondolják, ne osszák meg velem. Lajos Tamás producer jelezte, hogy a Herendi Gábor interjútra nem óvajt reagálni, ez szolgálati közlemény volt. 061 712.42. figyelek, ha van mire... Figyelek. Szép reggelt. Jó sován. reggelt. A professzor úrhoz szól, szól hozzá, kicsit visszhangzik a teleponda, semmi gond. mondja, hogy ahogy egyet mondani a professzor úr. Ő is ezt még, mondja, hogy visszhangos. Mégpedig azt, hogy sajnos az orvosaink kicsit elkalapírozták magukat. Akkor, amikor bejelentették, hogy nem lesz negyedik oltás, lesz negyedik, negyedik, negyedik vírus, aztán gyenge lesz a negyedik vírus. Most már azt mondják, hogy nagyon erős lesz a negyedik vírus. Kell az első oltás, aztán kellett a második, kell a harmadik. Ez egy gond, és amikor van még egy, amit én megkérdeztem volna tőle, hogy ez a nagyon új oltás Fazon, és a kontergámban nem összeegyeztethető? Értem, de ez a beszélgetés most nem ezzel volt kapcsolatos. Bárki, aki ezt telefonál, mondja meg, hogy visszhangos-e vagy sem, és akkor szólok a szakembernek, hogy ha lehet, akkor valami gombot fordítson el, mert Duda elnök kifejezetten panaszkodott itt most egy sms a, a visszhangzásra. Írtam is neki, hogy ha ez legközelebb így van, akkor szóljon, mert ez elmileg elhárítható. 061 kezdjük azzal, hogy visszhangzik? Üdvözlöm, uram. Azt kérdezem, hogy visszhangzik-e? nem visszhangzik. Jó, rendben, van, figyelek. Visszhangzik. Jó, hát ez csak egy volt. Azt mondják, hogy visszhangzik. Illetve egymás követően két ember mondta, hogy visszhangzik. Jó rendben van. Újabb reset volt. Köszönöm. 061 712 42. Van valami jelzés érték ebben a csöndben. Ebből az egész koronavírussal kapcsolatban van, van egy ilyen furcsa csönd mindannyiunkban. Ez az úszok meg lehetőség szerint minél kevesebb macerával. 061 először. Jó reggelt! Jó reggelt! Nem értek egyet velem. Nincsen csön. Dehogy nincsen csőn. Uram, tapasztalhatja. Tehát ne vitatkozzon azzal, amit tapasztal. Tehát, érti? Önnek lehetséges ellenkező véleménye van. És természetesen a legközelebb telefonálok, akkor elmondhatja. Itt senki, ha, ra, ha én nem teszem, itt senki nem beszél a vírusról. Senki. Az előválasztásban egy tízes kálán ha alulról verte a hármast, de inkább a kettest. Az egészségügyről volt szó, a koronavírusról és annak a kezeléséről. Az egy másik kérdés, ön felkent apostol ennek, naponta telefonál ezügyben, de az, hogy önben miért, az ne tévessze össze a környezetével. Nekem nem áll érdekemben olyasmit. Én csak a saját tapasztalatomról tudok beszámolni. Nem ígnek a telefonok. Nem mondják itt az emberek, hogy sajnálják, hogy megfáradtad utaérnem. És nem akartam megbántani. Figyeljük. Jó reggelt kívánok, Nagy Attila vagyok, Újpestről. Jelentem ezúton, hogy visszhangzik egyértelműen, de azért próbálom elmondani. Tehát teljesen értetetlen volt számomra, hogy a professzor úr hogy képzeli a tötelező vététel, tehát ténylegesen kivitelezve kommandoljon ki az emberekért, beviszik, lefogják, beoltják, vagy táborba száműzik. Uh, el lehetetlenik a munkáját, nem járhatnak a gyerekek óvodába. Tehát hogy képzelje a kötelezővététel? Köszönöm. szépen. Igen, tökéletesen. Attól hogy nem beszélek, attól még hallom. Jó reggat! Jó reggat. Elhangzott egy olyan ötlet, hogy Franciaországban a különböző továbbukban, illetve egyéb közösségi helyeken kötele, tehát nem engedték be azokat a személyeket, akik nem voltak beosztva, be, be, beoltva elnézést. Tehát ez, ez volt az egyik javaslat, a szerintem a Duda Ernő úrnak. Jó reggelt, Jó reggelt ele, ele el vagyok. Az rendben van, hogy most beletoltva nagyságrendileg most már rövidesen 6 millió ember Magyarországon már két oltással, a harmadik, az majd valahány néhány száz vagy egy millióig el fog jutni. De hát túl van Sok az egy Újra Újraoltásokra lesz szükségünk. A negyediket egy szerintem már szinte senki nem fogja beadatni, és mi lesz utána? Valóban csak abban remékedik mindenki, hogy ez majd úgy elmúlik. Vagy. Tehát, hogy ezt nem értem, hogy mi lesz utána. Jövőjétel megkérdezem. egy, 712 42 másodszor. Minden nap kísérletén és minden nap utolsó adás. Hogyha nem ez volt az utolsó, akkor holnap találkozunk 7 órá előtt. gmail.com 061 712.42. Senki többet? Jó reggel. Jó Szerintem az a csönd, amit hall János és hallunk, az a saját lelki ismeretünk hogy egy ilyen vírus nem tudunk leküzdeni ennyi idő után. Nem De. vagyunk hajlandóak otthon maradni, nem vagyunk hajlandóak beoltatni magunkat, és most tesszük. Igen, pontosan. Köszönöm. Pontosan. A kérdés az, mint múlt volna az ellenkezője, életszerűe a hosszú távú ellenkezője? Vagy ez az életszerű akkor is, hogyha ez Duda Ernő fáradásával jár együtt? Nem tudom rá a választ, én csak a tapasztalatomra tudok hagyatkozni, egyszerre csak egy helyen tudok élni, Magyarországon e tekintetben anyagfáradás van. Régen volt annyira kiábrándító egy beszélgetésben részem, mint Duda Ernővel, de nem azért mert, hanem mert érzékeltem, hogy valami hogy tölt el valakit, valami, ami ellen permanensen küzdött, és ma annak adta bizonyítékát, hogy tartósan vagy átmenetileg legyőzte valami, ami egyébként nem tartozik a szakterületéhez. És hát az emberi természetről, a sajátunkról régen kaptunk olyan fényképet, filmet, hangfelvételt, mint most járvány idején. Én megmondom őszintén, hogy az én rémámom az az, hogy az intenzív osztályon vagyok, és nem vagyok látogatható. Tehát a magamra hagyottság. Nem az, hogy nem bízom az orvostudományban. De nem az orvos, tehát a látogatásban nem az a pláne, hogy a, a látogatás az olyan, mint a holdkompnak az összeköttetése egy ilyen kábellel az, az űrhajóval. Az a visszatérésnek egy szimbóluma a világból való kiszakad, kiszakadságomat átmenetileg csökkentő érzet. Ez van előttem. Látom kívülről magamat egy ilyen izében fekszem, így körülöttem van valami lepedő, vagy valami műanyag, rengeteg gép, <kül> más emberek is hasonló körülmények között, és a magamra hagyottság. Sokféle magára hagyatottság van egyébként. A kiszolgáltatottság, a magára hagyatottság, és a tehetetlenség nek ez a halmaza örülnék, ha megúsznám. És senkinek nem kívánom, aki ebbe a helyzetbe kerül, függetle attól, hogy visszatére vagy sem. Térjen vissza mindenki. Ennyi? Ezt a csöntet és ezt a tehetetlenséget ez bolgár úr ne vegye tudomásul, de a legközelebbi telefonjában majd kalkulálja. Pedig hát most is rámolok, hát ha befut egy telefon.